Det välkomna, ska ni vara till avsnitt 217 av Sveriges mest kärleksfulla tv-spels podcastpar i pixlar. Jag som pratar heter Robin och mitt emot besitter som vanligt. Filippa, hej! Hej! Nu är det slut på 2025. Ja, alltså du kan ju inte bara säga 217 eller vad du sa att det var. Nej, va, vad sa jag? Sa jag 217? Jag trodde det var. Ja, 217, Nej. stämmer. Det är ju nyårsavsnittet va? Ja, det är det. Nyår som redan har varit. Det, det är dumt att släppa nyårsavsnitt Innan år. Ja men innan året är slut jag för det kan ju hända saker Det kan hända, saker. Det kan hända jättemycket Julia. saker Ja Absolut Men nu sitter vi här i alla fall <laughs> Precis det händer inte så mycket Det hände inte så mycket, sista inte så mycket ändå. Men Nej. skitsamma Precis äh, Det är januari ja. Det är 5 januari När vi spelar in det mm, Precis mm. Och eh, vi ska försöka summera Det gångna året Med eh, lite olika kategorier Som vi alltid gör I mm. serien ordning Årets spel Ja, årets serien Årets låt Årets film Årets retrospel ja det är Nej, jag ska slänga in en sak till också Årets pryl har jag lagt in här också Årets pryl? Ja, faktiskt Det har du inte förvanat för mig om Nej, men det För jag, jag slänger in den, den ska med uh, Och sen ska vi prata om lite annat vi Man ska får få inte, få se Skulle du säga Labubo? Nej. <laughs> Nej, jag ska inte säga Nej, bra Kom den 2025 jag tror det. När kom Lafufu? Alltså, är det samma i, i, sak? Nej, Labubu är ju liksom från typ 2010 eller någonting egentligen. Men han fick inte sig breakthrough en ja. typ nu. Han fick gå på röda mattan nu. Han blev ett trendigt modelejon. Jajamän. Eh. Bara för att en eh, Lisa i eh, Blackpink mm, använde Labubu Det är en k-pop-historia. Jajamän. Det känns som att 2025 har varit ett k-pop-år också. 2025 har varit ett dyrt år. Ja. LaBubus är fan, inte billiga. Nej, La Bubus och Men sen tänker jag också på den här Netflix eh, K-Pop Demon Hunters ja. som är väldigt populär. Om ja, du tycker. Alltså, det, det är någonting med K-Pop Demon Hunters för att man, man hör låten första gången och bara så här. Tänker inte så mycket på det. Det, det är som allt, all musik jag hör på radio, eh, alltså kommersiell radio, P3, P4. Det går in i vänsterörat och går ut genom högerörat. Eller så fastnar det på vägen för att det är en vaxpropp i högeröra. Men, men det är ingenting som jag minns. Mm -hmm. ja, men, men när jag hörde de här låtarna från K-pop Demon Hunters. Var jag så här, ja, men här, de, här, de här är bra. Liksom. Mm. Men sen, nu när man hör dem, nu sitter man och sjunger. Man kan använda textradion. Ja, de, gud ja. Alltså, jag eh, reagerar våra på dem också, så på klart. en gång. Alltså, de är väldigt catchiga. Är de. mm. Men det är också hemskt För att det här leder ju till att alla barn Och föräldrar i slutändan ja. Försöker sjunga till de här låtarna Ja. Och det låter inte bra Nej. Alltså det är så ljust Det är väldigt svåra låtar rent musikaliskt ja. Att spela, det är Exakt. utmanande låtar eh, Vi ska inte fastna i KPK Nej, Hur vi hamnade vi här? Hur, hur, hur, hur är läget? Det är ditt fel ja. Ja, hej. hej. Hej. Tja, hur mår du? Ja, det är bra. Det är, det är bra. Mm, kul. Är tillbaka på jobbet. Efter ledighet. Jag mm. eh, har spolat isbanor idag. Har du blivit så här frusen. julfet? Ja, jag tror det. Lite. Mm. Lite så dubbelhaka. Ja. Mm. Så slö. Jag är inte bra på att vara ledig. Nej. Jag går in och någon slags meta -existens. Jag existerar liksom inte ens i tid och rum. Du vet, man bara går runt. så. Här. Man vet inte vilken dag det är. Jag lever på vin och julgodis Liksom ja. Det är inte nyttigt och Varken för min kropp eller sinne Du vet mm. ja. Och sen ska man underhålla två barn också Samtidigt mm. Jag tycker ja. att man underhåller sig själva ganska bra den här, Ja men efter som, julen blir det ju bara ja. skärm Liksom Ja, men det, Vi har ju fått snö också, så att nu, är det ju, nu är de ju ute och leker. Ja. Men, men jag, jag har ju varit nykter hela nyår, så att jag dricker faktiskt min första öl nu oh. på, på väldigt länge. Så att, För att, att du har haft beredskap kan Ja, man säga. precis. exakt. Så, skål. Ja, skål. Jag, jag, jag har ju inte druckit öl på, jag vet inte hur länge. Så att, det här ska bli jättekul. Jag har inte haft beredskap. Jag ska. Mitt mål är att bli simmig fram och slutet på avsnittet. Ja så du. Mm. Simmig, ja. Men jag, jag så här: jag ska känna så här. I slutet på avsnittet ska jag känna så här: oh, Nu tappar jag lusten! Som, pa, som pappan i Ebad Så ska jag känna. Nej, Jaha. är det en ny soundboard? Men jag, den, var, den var låg volym på. Ja, tråkigt. det var lite låg volym. Jag måste boosta den här. Eller vänta, det kanske kommer här. Vi kan göra så här kanske. Oh, nu tappar jag lusten! Där var det. Pappan i på Ja vi tittade ju på det Ja Under vi bände igenom jul... hela, hela Ebbo Didrik, jula De är ju dumma i huvudet alltså, Alla är ju psykiskt instabila Alla vrålar och skriker på varandra mm. Och är otrevliga för och... För att som inte vet, alltså, Ebbo Didrik är ju en, en ungdomsserie Från 1990 tror jag ah, Typ en barnserie Ah, jo, alltså, Didrik ska ju föreställa 12 år. Men det handlar ju om kärlek i alla olika former. Ja, fast det alltså program var där på den tiden. Alltså mm. program som ändå var riktade till barn kunde innehålla vuxna element. Ja. Farsan är otrogen och sånt där. Så såg programmen mm. ut. Ja, så kommer han tillbaka sen. Han står där i regnet. och <håll> ser ut som en <håll> Blö, blöt, blöt hund. <håll> <håll> Riktigt. Ja, sen har vi psykfallet också. Jag oss aldrig glömma psykfallet Mårten. Ja, just det. Riktigt traditionellt psykfall. Som sen gick, gick vidare och var en medlem i Grotesco. Som vi också sett nu i jul. Som vi också har sett ja. Han och är... hans skeva händer. Ja, precis. Just det. Vad är han heter egentligen? Eh, Mikael Lindgren kanske? Något sånt? Ja, någonting. Mikael. Något, Mikael. Ja. Ja. Jag tycker han är så kul när han är den här farsan i grotesko. Eh, I familjen där. <laughs> eh, det här är mina barn Miranda och kärleken. Och så, ja, ja, och så Kenneth också. Ja, just det. Kenneth som är från ett tidigare äktenskap. <laughs> <i> <laughs> Det är underbart alltså. Eh, som sagt, vi har en massa grejer att beta av. Men innan vi går vidare så vill jag börja med faktiskt att tacka av några människor som inte fick följa med in till 2026. Eh, nämligen folk som vi har förlorat på vägen då. Ja. Och alltså ja, den, här, den här podden är ju, vi snackar mycket film, vi snackar mycket tv-spel, vi snackar mycket hårdrock. Så det är liksom lite från hela... Hela det spektrat, spektrat. Ja, precis. hela, hela vårt eh, kulturella spektrum som vi har här, Emma. Eh, Thomas Lindberg, At The Gates, sångare mm. i det svenska Göteborgsbandet At The Gates, eh, från ingenstans kändes det som. Eh, var, ju, var ju väldigt dålig i cancer. Eh, ja, ja, Men det kom plötsligt? Det kom väldigt plötsligt och eh, ja, Att The Gates är ju det bandet som fick in mig på Hård, hård musik, liksom. Det, det, alltså, Slaughter of the Soul förändrade mitt liv. Det, det överdriver inte när jag säger det. Um, och Osborn också. Uh, helt vansinnigt. Uh, bara typ dagar efter hans avskedskonsert mm. uh, så fick även till slut gå och lägga sig för gott. Men det kändes ändå fint på något sätt. Förstår mig rätt, det kändes mm. symboliskt. Ja, det, Som att det, mm. det hade inte kunnat sluta på bättre sätt. Du vet, han nej, fick köra nej. sin sista konsert och alla fick säga liksom, på, ett, på ett sätt sitt farväl. Ja. ja. Men är du, är du föredrar du Os Osborn i Black Sabbath eller föredrar du Os Osborns sologrejer? sologrejer? grejer? Solo -grejer. Oh, jag gör fan också. Det alltså, alltså när det kommer till Black Sabbath så föredrar jag faktiskt Dio. Och det är lite osvärskyt ja, jag. Men, jag men, vet, ja, helt. Men jag, jag älskar Dio. Heaven and äh, Hell. Ja, älskar hans röst. Jag tycker att det det är väldigt väldigt svårslaget. Mm. Därför föredrar jag Dio's Eh, solokarriär. Eh, Ossis solokarriär. Ja, förlåt ah. Ossis. Ah. Mm. Bra. Men Dio har ju också genuint bra ja, solokarriär ja, ja. också såklart. <laughs> Men, eh, Ace Freely, Kiss. Det, ja, just, det var också då. tråkigt faktiskt. Ace Freely mm. var också en sån, här, en sån här en sån här viktig person för mig, tycker jag, i min, i min eh, school of rock när jag växte upp. liksom eh, Ace Freelys låt Shock Me, till exempel. Mm. Och alla, alltså alla gitarrsolon eh, ja, otrolig gigant mm. otrolig gigant som, som uh, tyvärr också fick tacka för sig i år. Eh, och Kiss är ju Kiss liksom. kommer alltid mm. vara störst, bäst och vackrast så är det ju bara. Han hade ju ett väldigt skönt uh, garv. Vi måste <laughs> lyssna på Ace Freelys skratt faktiskt. Det har du faktiskt rätt i han är i uh, han är med i The Tomorrow Show och då utspelar sig det här då när han får en fråga här. Tell me about your outfits. I mean, do you, did you design your own outfits, all of you? And, yeah. and uh, tell me what each outfit means. And I'll start with you, Ace. Well, that means a kung fu. I think right? this outfit is self-explanatory. <laughs> <laughs> <laughs> I There mean, you go. know, this is part of a, a, a kind of a V shape. This is my utility belt, and we don't want to go any below than my uh, waist oh. area because that's reserved for concert players. Yeah. <laughs> I understand good. that. But, and then and after uh, it's, it's all over they say this is what I we came with for. And that's <laughs> I <always feel laughs> short it, I stole this some Flash Gordon and uh, you know I have my cape. But uh, you're kind of like a spaceman. Huh? No, actually I'm a plumber. <laughs> man, kan, man kan sitta och skratta åt det här. Alltså, Gisimus och Postnälu ser inte jättelycklig ut. Men, men de sitter och svettas ja. där och vill bara att han ska hålla tyst, typ. Så här. Ja, och vi ska ju tillägga också att Isfred var väldigt, väldigt brusad där. Han hade ju alltså, jo, men... alltså, långt gång med alkoholproblem. Eh, ja, men han, sådär. Då, han var nog så där. tänker jag också. Han var väldigt så där levnadsglad och du vet. Mm. Paul Stanley och Gene Simmons försöker sälja in sig själva som så sexsymboler, liksom att ja. vara lite allvarliga och oh, ja, du vet, ta du, oss på alltså... allvar, medan han sitter där och asgarvar liksom. Vill ja, man se någonting obehagligt ska man kolla på Ace Freelis och Gin Simons blickar i eh, musikvideon till ja, men det är obehagligt. De ser riktigt otäckare ja, ut. Alltså, som jag att jag, skulle, Rovdjur, inte, jag typ. skulle inte placera någon kvinnlig bekant eh, i närheten av de här Nej. två människorna eh, under, den, under den videonspelningen. Men någonstans på gången så, på den här. Eh, ja, så var det någon som såg det här och godkände det och tyckte att Ja, det här är bra. Det här är bra ja. Oh. Ja, fan. Vidare då, Brent Hines också ifrån Mastodon, gitarrist. Oh. Oh. De kom i en olycka. Väldigt tragiskt också. Eh, Mastodon är kanske inte mitt favoritband, men alltså de, de är ett av, jag har sett dem live tror jag någon gång. Jo, Stockholm Fields såg jag Mastodon live. Det var, det var mäktigt. Eh, väldigt tragiskt också Om man går in på tv-spel eh, I tv-spelens värld så Vince Zampella Som är co-creator till Call of Duty Och eh, även då Grundare till Respawn Entertainment Gick ju bort bara för några dagar sedan I en bilolycka eh, Väldigt tragiskt eh, Rebecca Heinemann Som var då co-founder på Interplay Också förlorade vi i år Tominobu Itadaki, som du alltså skapar en till Dead or Alive bland annat också. Mm. Han var ju också väldigt speciell karaktär kan jag ju säga. Mm. Väldigt, men ja. Och sen också om man ska gå in på filmens värld, David Lynch. Ja. Eh, Skaparen till Twin Peaks och eh, har väl haft ett enormt inflytande på filmvärlden och tv-spelsvärlden skulle jag nog vilja säga. Oh ja. Storytelling i, mm. i generellt sådär. Han, mm. han har väldigt betydande roll för väldigt många och, och Twin Peaks är ju en evig inspiration till väldigt, väldigt mycket eh, media som vi konsumerar idag. Otroligt. Så han kommer att vara saknad eh, också då, såklart. Och eh, vi får ju inte glömma som vi nämnde förra avsnittet tror jag. om förra, förra. Billy Hudson i mm. Game Chasers eh, som då, ja, YouTuber som man säger. Mm. Eh, Gamechasers och eh, ja Men det var ju en... Alltså, hans stöd påverkade ju det väldigt mycket. Ja, ja, ja alltså det, mm. det var... Precis. Ja, det var märkligt bara. Det mm. känns fortfarande konstigt att, man, att man, så här, man ser inte honom som att han är borta. Liksom. Ja, det är tragiskt. Vi ska nu försöka lämna det här bakom oss. Nu ska vi ha kul. Vi ska snacka om årets spel, årets film, årets serie. Blablabla. Bla bla bla bla bla. Så att nu nu, nu, nu tycker jag vi åker. Ni vet ju vid det här laget att det här är en tv podcast Det hoppas jag att ni vet. Men vi brukar ju också, som, som ni kanske märker, prata om musik och film och sådär också. Men vi inleder med årets låt. Ja, men absolut. Men vem börjar? Ja, du kan få börja nu. Ska jag börja? Det är för att du vill avsluta. Mm. Jag kan börja om du vill. Nej, jag ska ju bara med Nej. Jag kan köra. Ja, jag kan kör. Kör Okej, okay, men eh, vi måste komma fram med lite regler. Ska jag säga vilka det är först och sen säga varför? för mig spelar absolut ingen roll alltså jag kommer nog bara läsa upp vad min låt heter sen. Liksom. Ah, okay. här, här ah. är den Ja. Liksom. Ah, det här var lite svårt mm. Vi har du, du, du vill göra det mer teatraliskt så gör det ja ah, men jag tänker göra det li ah. lite För jag gissa okay, då. sen då innan du säger vad det heter okej, okay. okay, ah, ah, ah, ja absolut ah, Eh, nej men det, det var lite svårt faktiskt För mm. att det har släppts väldigt mycket bra musik eh, Jag har ju varit på konsert i år Sett jättemycket bra Framträdanden eh, Så det var lite svårt att välja faktiskt Men jag har en låt Men ja, gissa på du nej, men Läs upp motiveringen då. Nej men då, då kommer jag ju nej, men säga det, Jag är det helt säker på att det är någonting Antingen så det Sara Larsson Eller så Ghost Det är det Eller typ K-pop Demon Hunter Eh, eh, Sara Larsson med Midnight Sun som ja. du hatar Fruktansvärt, är inte ja. korrekt. Nej, bra, tack. Du vet att jag var väldigt nära på att välja Perfect Celebrity med Lady Gaga. Ja, men den är bra. Den är den väldigt bra. Ja, ja, den, den är, är skrattar. Alltså. Men det är faktiskt Ghost. Okej. Okay. Så klart mm. med låten Satanized som släpptes. Den är bra. Den är bra. den är bra. Den är bra. Och här kommer motiveringen. Mm. Vår alldeles egen pove i ny levererar ett sju album med bara bra låtar. Och Satanized tronar på toppen. Likt föregående album är det teman om religion, död, satan, alltid. Och hysteri. Satanized är en fantastiskt välskriven låt som fångar den religiösa hysterin som tyvärr plågat oss människor. Bra tongångar, bra melodier, bara bra, mm. säger jag. Ja. Vad tycker du själv? Uh, ja, bra album. Mm. Ja, jag har ju en personlig vendetta till Ghost. Uh, ja, men just jag, det. Men den, vet du, vet du. Kan jag vi... tror inte jag dragit den i podden. Ja, kan vi få ha ett nyårsavsnitt där vi inte pratar om den? Du har uh, nog haft den jag många jag nämnt, gånger. Har jag nämnt att jag har en personlig ja. konflikt med Tobias Forge? Säkert åtta gånger. Får jag inte dra snabbt? Nej, okej. Okay. Men vi hoppar det. Vi hoppar, hoppar det. Kör. Nej, men alltså, vi, jag, jag tycker också att det här senaste Ghost-albumet var, var väldigt väldigt bra. Jag är ju lite av en puritan. Jag gillar de två första albumen mest, tror jag. Men, men även de här senare albumerna, albumerna är ju faktiskt väldigt väldigt bra också, såklart. Vad heter den? Lackry... Lackryma. Ja, den gillade jag väldigt mycket. Mm. Den är också väldigt, väldigt bra. Ja, men det är ju vår nya påver nu, liksom. Mm. Så det är alltid kul att se... Vilken riktning han kommer ta bandet i nu. Mm. För det är ju väldigt medvetet att alla påvar har sin stil. Exakt. exakt. Är det. Mm. Jag gillar den, den visuella presentationen uh, mm. av uh, Ghost, det här albumet. Det här ja. med att det är lite cabinet av Dr. Caligari stuk. Ja, absolut. Uh, med med liksom den här silvriga masken och de här liksom vingarna. Och det känns väldigt så här. Uh, men väldigt teatraliskt. Mm. Och det, det tyckte jag var det, liksom, det var häftigt. Det var, det var en cool ny ja. eh, look på, på bandet. Jag tycker inte om den här lucken, kan jag säga. Nej, okej. Okay. Jag tycker eh, det var skit cool. Den är roligare eh, än gasmaskerna. Som, gasmask. de hade, som de hade tidigare. Nu. Ja, Jag gillar ju de gamla Papa Emeritus. typ Den tredje, det är den bästa tycker jag. Nameless Ghouls-bandet eh, också. Alltså när de ja, var, hade de ja, här ja, ja. ängla maskerna på sig. Ja, men precis. De är ju coola. Men mm. tydligen, Tobias Forge har ju sagt att han, han fick ju under en konsert en panikattack mm. för att han då kände sig så instängd och klaustrofobisk eh, under hela den här smingen. Alltså han har ju en, en ansiktsmask på sig vanligtvis. Mm. Ja, liksom, som täcker hela ansiktet Han kan knappt röra munnen i den. liksom mm. eh, Och fick en Eh, riktig panikattack ja, det är inte och roligt, var tvungen jag att uh, liksom gå av scenen eh, så det kändes skönt för honom att liksom återgå till en vanlig liten mm. ja, nu, ja. Ha, nu har ju inte en heltäckande han täcker liksom, för ögonen Ja, precis mm. och känner sig mer fri liksom, mm. att, uh, ja, att andas mm. ja, Men Ghost är väl det, det är någonting som vi ska vara stolta över i Sverige, oh, ja. att vi har fått Ghost nu tror jag mm. att typ de flesta medlemmarna i bandet är dock eh, amerikaner Ja, men, det är lite svår. Men vi, vi Tobias får, får han är Tobias som sätter Linköping på kartan Kudia. Kudja. Ja. Det skulle vara stolt över. Bra mm. låt, bra låt. Ja. Ska vi gå till min årets låt säger du? Ja, men det tycker jag. Min låt, jag, alltså... Midnight Sun med Sara Larsson. Midnight Sun med <laughs> Sara Larsson. Jag jag har släppt en singel det här året med mitt band Set Before Us som heter Tremble. Det, det, det är inte årets låt. Men jag vill bara jag vill bara slänga in det att den finns att lyssna på. Årets låt i år var jättesvårt för mig. Men den låten som jag nog gick och nynnade på mest under det här året det var faktiskt eh, en låt som heter Song 3 som är en collab alltså en samarbete mellan Slaughter to Prevail och Baby Metal. Två band som jag alltså så här, jag, jag vad, vad fan är det här egentligen? Det är ju liksom ett samarbete mellan Ryssland och Japans största metalband. Så är det ju. Baby metal har vi pratat om i podden förut. Ett band som frontas av Sasuka Nakamoto. En liten, alltså var, hur gammal är hon? 20, 28. 28. Mm. Och två dansare då. Och sen ett, ett band, kompband med väldigt skickliga musiker. Och sen har vi då Rysslands största metal -succé. sen sedan, jag vet inte urminnes Vad har vi på rysk metal? Det är fan inte mycket alltså. Nej, jag Jag, jag, jag, jag kan nej. nog inte nämna ett enda rysk nej. metalband. Alltså. Ja, förutom då Slaughter to Prevail som ja. satte Ryssland på kartan. Nu bor ju de sen krigets eh, start i USA. då. då. Mm. Eh, men den här låten, Song 3, den, den är skitbra. Den, den är skitbra för det är så här verkligen så här. Uh, pop. Japansk pop blandat med svintunga riff. Riktiga så här, slam riff. Och ja. det, det är. Jag gillar det väldigt mycket. Ja, men du du satte rätt benämning på det. tuggummi pop. Ja. ja men ja. det här japanska alltså de sjunger ju verkligen som så här typisk japansk anime-tjejer liksom ja, exakt, super exakt. super super ljust mm. liksom, kibby ljust. Mm. Och det blir så coolt. Det blir en cool kombination med alltså, deras tunga riff liksom. mm. Och jag har gått itch nisan, itch nisan alltså ja. hela, hela hösten här nu. Det, det, det, det är en bra da, da, da. låt. Det är 1-2-3 ett, ett, på japanska. Ja, precis. Det har ni lärt mig från era karatelektioner. Ja, så har jag lärt mig det. att Det är 1-2-3 på japanska. Uh, nej, men så att faktiskt, det har, det har släppts jättemycket bra musik i år. Men jag måste fan ändå ge Slot to Prevail och Baby Metal-priset. För att det är den låten som jag som sagt har gått och nynnat på mest. Uh, ja. Kanske är rent objektivt inte bästa låten, men, men vad då? Det är din uh, subjektiva. Det är min pick oh. i alla fall. Det ja, absolut. Vad sa Fidel Castro till frisören? Nej, jag vet inte. Låt skägg vara. <skrattar> <skrattar> yes! Skratta då för fan! Skratta då för fan! Den var bra. Ja, ja var ha, kul. Jag, jag, jag har en tid där, är, är Okej. Okay. När är det okej okay att dricka socker dricka? Mm. Nej, jag vet inte. Eh, 8 september, för det är läskundighetens dag. Nej. <skrattar> Den där har du dragit. No! God, please, ja, jag no! Jag tror det. No! Okay. Du okay. drog den till din mamma. Okay. Svår. Vilken bondfilm passar när man är ute och fiskar på vintern? Även. Iskallt uppdrag. Nej, <laughs> no! God, please, no! no. Fantastiskt, <laughs> fantastiskt. Ja, ja. Kul. Ska vi gå vidare? Ja, men du tycker jag. Nu ska vi prata om årets serie, Filippa. Och eh, jag vet vilken du har valt. Mm. Därför har jag valt en annan. Bra! Mm, för jag vill inte sitta och bara... Den, den som du har valt ja. är ju den största seriehändelsen ja, eh, för oss i år. Så jag kommer med en liten bubblare, om vi säger ah. så. I ja, men, kul! Det är väl lite i ett försvar här. Um, jag har också en bubblare. Ja. Okej, okay, men det kanske, det kanske är mitt val som är din bubblare. <laughs> Nej, det tvivlar jag på. Vi får se. okay. uh, serien, jag tycker säga det rakt ut. Ja? TV4s satsning, Vi kommer i fred. Nej! <laughs> ja, på riktigt. Ja. Du är inte så klart eller? <laughs> jag, var, jag har ett datum kvar, jag tyckte den var bra. Ja, men kör, kör! Ja. Alltså, tro mig, jag, jag tycker verkligen inte att det här är världens besta tv-serie. Den är faktiskt ganska långt ifrån. Men... Det är så jävla sjukt uppfriskande att se någonting svensk producerat som inte är typ Bäck, Vallander Morden på Sandhamn eller fan det heter. Sånt, för sånt ger mig på riktigt fan ingenting nu för tiden. Här har vi en helt jävla urflippad svensk producerad serie om en jävla svamp från rymden. Alltså det är typ Independence Day om det vore svenskt med... med Kanske typ en bråkdel av, av budgeten då som, som Independence Day hade. Men, nej men, på riktigt. Den, den underhöll mig. Um, alltså jag ser ju inte dum i huvudet. Jag ser ju också att den här har stora brister. Ja, alltså, jag, jag, jag, ser jag förstår det. Dig. Men det är kul. Det är kul att se. För man, man hade ingenting. Man hade liksom ingen aning om vad man skulle förvänta sig när man i ner och såg första avsnittet så här, Det är en rymdserie på TV4 Vad är det? Alltså, det är ändå så här, det är ganska bra skådespelare och grejer mm. Men ja ah. Alltså gammal media, alltså typ Aftonbladet och Expressen och de här, de gav ju den här serien ett av fem i betyg vilket ja. gjorde att jag ville ännu mer bara att jag ville se den mm. för att Okej, okay, är den så dålig, då vill jag se det Den är inte ett av fem dålig jag. Nej, den är inte det. Den är inte det. Nej, och alltså när det kommer till så här kreativt skapande så är mm. det liksom fan, men vi har bara jävla tråkiga jävla ja. modgrejer eller så, är det så här true crime skit och så här nej, det var länge sedan vi fick någonting i stil med typ, men så här, så här jag, jag såg jägarna, den gamla filmen med Rolf Lassgård rätt nyligen och bara så här fan vad svensk film och så här var så jävla mycket bättre förut ja. alltså. Mycket bredare. Man vågade oh. göra saker. Nu, nu, nu är det så säkert allting. Man gör bara samma jävla skit hela mm. tiden. Men i alla fall, vi, vi kommer i fred så handlar ju, alltså, i stort sett så är det en manet som dyker upp typ i himlen om för Stockholm och en massa andra huvudstäder. Eh, och Samtidigt upptäcker ett gäng biologer en märklig ny typ svampart som växer hastigt under Stockholms klaker och i Stockholmsklaker. Eh, Sen, se, sen så får man liksom följa då olika människor, så här politiker, forskare och sen får vi se hur deras liksom berättelser vävs samman. Och sen så vill jag nog inte säga mig för det, det, bara, det bara ballar ur helt och hållet. Um, det är fortfarande en mm. väldigt så här, svensk serie när det kommer till så här, uh, karaktärernas relationer och drama. Men man vågar ändå sväva ut ordentligt när det kommer till storytelling mm. uh, och presentation. Man vågar använda CGI mm. ganska mycket också. Det är både väldigt högt och lågt faktiskt. Jag lärde mig också sen att den här serien är gjord av Lars Lundström som har skapat en av mina favoritserier som har gått på tv. Alltså svenska tv-serier. Okay. Tusen bröder. Nej! Jo. Oh, den är bra! Den är faktiskt Hoffas måleri. Hoffas måleri. Never forget Hoffas <laughs> måleri. Sen kan, man, sen kan man tycka om man vill om han... Ola eh, Mm. Så här. Jag har ingen kommentar. Nej, men så, här, så här. Känner inte honom. Vi, nej, vi känner inte honom. Men vi vet ju folk som känner honom. Och vi vet ju att han har hängt på fester med folk som är i typ hälften av hans ålder. Mm. Att han gillar och. Att... Det, det kan vi bjuda ja. på, Filippa. Ja, att vi vet det. Det kan vi bjuda på. Att han, men det att vet väl hela Sverige. så det är lite liksom gris. Inge... Nej, men att han hänger med. Ja. väldigt unga ja. människor också på olika ja, men så ställen kanske ja. Ja. Det kommer nog ordna upp sig för Olararpass också kanske. Ja, men det framtiden. kan vi hoppas. Ja. Vi får se i nyårsavsnitt för 2026 och se om det, det har exakt. gjort det. Vi följer upp spåret hur har det gått för Olararpass? <laughs> ja, uh, umgåsande med folk i sängen i för tiden. Ja, uh, nej men i alla fall, uh, min serie, vi kommer i fred. Det är en ganska rolig meme också. Vi kommer i Fred Ja, just det. Uh, om det var en person då. Det är inte lika kul när du sa det högt till barnen. Vi kommer i fred. Och de upprepar det. Jag de fattar inte vad de menar. Nej, det är väldigt ja. tur Nej. det. Låt men det är, är bra. Tur att man inte är fred. <laughs> men hur ofta ser vi svensk sci-fi på tv? Nej, men vet du. Jag, jag är, är mån att hålla med dig faktiskt. Alltså vi svenskar ska vara så allvarliga. Och vi ska alltid tro att vi är den vuxna i rummet. Ja, exakt. Och det är oftast därför såna här serier som liksom vågar eh, ta risken. Mm. Att göra bort sig mm. För att de, nej men nu ska vi bli en sci-fi Skräckserie mm. eh, I svensk tappning Du vet, man vet så att Aftonbladet Kommer såga skiten nu dem För att de, <laughs> ja. alltså de så här, Vad ja. är det här? Mm. Det här är inte morden i Sandhamn Men det är ordentligt! Ja, men det är ju tyvärr så ja. Därför är det aldrig någon regissör som vågar göra något sånt här Men de, det, det brukar ju vara så att de har problem Med att finansiera det. De, ja. och så här, för svensk filmindustri oh. som är då de som man går och tigger pengar oh. hos, antingen så måste du gå till en, någon sån här Epstein-karaktär som oh. ger dig pengar eller, hur? eller inte Epstein, Weinstein oh. oh. Weinstein-karaktär som ger dig pengar att finansiera en film eller så får du gå till, till SF och de är så här, ja tyvärr, vi gör bara drama Svensk komedi <laughs> ja, är, så, är, är ju hemskt. ett skämt det är, det är svart humor om något, oh. fast inte på det bra the good Nej. way, inte koreansk svart humorsätt som mm. faktiskt är underhållande och det finns någon form av djup i det. Utan mm. det är så här, Sune åker i fjällen och liksom pappan halkar i bajs och så ja, mår de dåligt ja, hela. Exakt. Så, det finns ingenting av värde i Nej. svensk humor. Svensk humor har pikat. Har varit bra, med betoning ja. på har. Men när pikade den? Ursäkta röran. <laughs> Men det, är, det är inte film. Det är inte film, Flippa. Det, det är TV4 och de ah, stoppades. Det är kul. De spelade in typ, de in typ tio avsnitt, men de fick bara sända fem. De andra fem är lost media. Om en typ så här, Hippieby är jättekul. Nej Det var svensk humor pikade med torsk på Tallinn. Ja, det är, kul. Ja, det det är aldrig, kul Det kommer aldrig att bli nej, så roligt ja. För att vi har inte folk som vågar Nej, precis Nej. nej det är för det vi är alltså. så tråkiga, vi ska vara så vuxna hela tiden ja, ja. Antingen vuxna Eller ska vi vara femåriga Sänk ribban, säger jag bara Sänk ribban <laughs> ja. Vi vet inte var den kommer ifrån Eller var den vill Om ja, vi skjuter ner den nu Kommer vi aldrig få reda på den. Jag tänker statsministern göra? Kommer snart på TV4 Play. Ska du ta din tv-serie nu? Jag vet ju vad det här är. Ja, men vi vet ju vad det här är. Som vi har väntat, Robin. Mm. Ja. Mm. Efter ett helt decennie med gänget från Hawkins så har vi nu till slut nått vägs ände. Eller. Mysteriet med <här> The Upside Down, The Mind Flayer, Väckna... Jag pratar ju såklart om Stranger Things. Mm. Säsong 5 släpptes nyårsafton och vi är nu klara med serien. Men har vi då fått alla svaren? Nej, mycket är ju fortfarande upp till tolking. Men räds icke i en välskriven final så får vi den här snygga avslutningen som vi har väntat på. Levererat i episka proportioner med fantastiskt skådespeleri. Och det kan ha ringlat ner en tår eller två under den oerhört nostalgidrypande sista halvtimmen. Ja, den var bäst. Alltså det var ja. så vackert. Jag satt där och bara kände så här att man, nu har åren gått. Man har liksom vuxit upp, eller nej, jag har inte vuxit upp med de här. Jag var Mikka redan har vuxen. hänt vårat liv sedan säsong ett. Ja men gud ja, vi så började är... kolla på den här serien när barnen var små. Alltså vår dotter var ju inte ens född nej, precis. när vi började kolla på den här serien. När kom säsong ett? Det är väl typ 2015 tror jag. Jag tror att det är 10 år. Eller typ 2016 kanske. Ja, alltså, Har ni ännu inte sett hur gänget räddar Hawkins så gör det nu. Jag tycker att det här är årets bästa serie. Stranger Things alltså. Och jag bugar och tackar The Duffer Brothers för att jag har fått uppleva den här resan. Nu ska inte jag vara den som är den. Um, men, men så här. Overall. Ja, överlag. Jättebra serie. Ja. sista säsongen hade väldigt höga toppar och ett par djupa dalar, om du frågar mig. Jag gillar inte vissa kreativa val man kanske gjorde. Och slutet... Jag ska inte spoila någonting nu. Jag tyckte att slutet var... Det var inte Game of Thrones haveri. Det var absolut nej, det, inte. Nej, nej. Men jag skulle vilja säga att... Jag vet inte. Jag ska, jag ska inte spoila någonting, men jag tycker att allting bara gick för lätt. Mm. Säger vi Alltså jag har ju läst på jättemycket Om det här nu Och det är mm. väldigt, väldigt många eh, Bortglömda grejer som de, de har Helt enkelt bara med Loopholes ja, plot holes. Plotholes mm. heter det ja. <laughs> eh, jag vet det Jag tycker inte att säsong 5 Var den mest välskrivna om, I relation till de andra säsongerna mm. Om vi säger så här: Säsong 4 tycker jag var mycket, mycket bättre Än säsong 5 Ja. Eh, möjligtvis att den sista halvtimmen liksom kunde rädda upp mm. eh, väldigt, väldigt, mycket. Mm. Jag tycker att de är för gamla. Jag tycker att eh, samtalen, dialogerna... Så skådespelarna har blivit för, för, ja, för vuxna för att porträttera sina, sina karaktärer. Ja, ja exakt. Mm. Sina yngre karaktärer. Jag tycker att dialogerna är lite krystade. Jag tycker att det känns upprepat. Eh, men, li ja, men lite så här gjort. Mm. Vi, vi har gått vidare. Men eh, så alltså faktum återstår att det här har varit en av de bästa serierna jag har sett. Ja, det bästa och, eh, decennier, alltså om man ser till decennier så absolut. Ja, absolut. Gud ja, det här är en fantastisk serie och det, det har inte funnits någonting som The Stranger Things tidigare, Nej. tycker jag. Eh, de har liksom lyckats paketera ihop hela 80- och 90-talets nostalgikänsla i oss som upplevde det eh, i Fem fantastiska säsonger eh, Och nu har vi fått hela Och mm. vi har sett avslutningen Och jag satt där och lipade som en bebis eh, Så absolut Jag tycker att de förtjänar årets serie mm. Faktiskt ja, men den, den, Absolut jag, jag, jag förstår ditt resonemang Jag tycker att det finns framförallt en scen I sista avsnittet Som, som jag kände också var Det var en sån enorm payoff off Uh, uh. faktiskt att det, det var det här man hade vilja ha för länge sedan. Uh. det man fick där uh, en specifik scen alltså sista sista halvtimmen där som uh. var den var det, det var liksom det var så tillfredsställande att få se den karaktären göra den saken. Uh. Jag tror att de flesta som har sett det fattar vad jag menar. Mm. Uh. Men du kan säga så här: Joyce ska jag säga Joyce. Ja. Uh. Säga Joyce. Uh. Uh. Jag tyckte det, det, det var starkt. För det var ändå många scener i sista avsnittet där man känner så här åh oh, wow det här var bra men om du säger Joyce så kommer fatta alla, alla menar. Ja, de som vet de vet ja mm. jag tyckte det var brutalt eh, mm. och bra. Jag säger så här också sen tycker jag det var alltså tråkigt jag är att eh, ja, men jag, jag håller mm. med, jag håller med. Jag tycker också det var ja, men som sagt lite kreativa val med karaktärer som jag, som jag inte tyckte kändes eh, naturliga. Mm. Eh, framförallt sista kanske halvtimmen på sista avsnittet det var så här oh, fan också. Mm. Eh, och så här när man försöker knyta ihop den här säcken så märker jag också i sista avsnittet att man... Okej, okay, det här kommer inte vi få ett svar på. Mm. Och så här, ja för nu kommer ju en massa spin-off-serier såklart. Mm. För att Stranger Things, let's face it, är ett av de största tv-serierna vi haft det här decenniet. Den kommer mjölka in pengar så länge det bara går. Därför vill man ju såklart då spinna vidare. Såklart. Och därför så istället för att för att ge oss ett svar på en fråga så får vi liksom istället två frågetecken. Ja. Och det är så här jag hade ju liksom jag, jag vill nog inte se de här spin-off-serierna jag, jag vill ha liksom ett avslut Såklart. på den här serien och jag får en fråga istället. Ja, men det känns som efterkonstruktioner. Men ja, alltså, det, det är absolut 100% ja, en efterkonstruktion. Jag kan säga så här, jag har ju läst på väldigt mycket om det här nu efter ja. att vi såg sista avsnittet. Din favorit mm. får en egen spin-off-serie. Ja. Ja, det kan ju vara kul. Men vill, behöver jag det? Jag vet inte. Ska vi se min favoritaktär. Ja. Jag gillar Nancy väldigt ja. mycket. Jag tycker hon, är cool. hon, hon ska få en egen spin-off serie Behöver hon. Behöver Nancy ha en egen egen story. Inte. Nej, jag tror inte hon behöver det. Vill -höver. Ja, jag vet. Du inte. vill -höver det. Jag hade hellre vilja se typ jag vet inte, Dustins liv. Men alltså det finns en jättestor <laughs> plot Aha. Men jag kan inte säga den Nej, okay. ifall att folk inte har sett avsnittet. Men om vi säger så här vi, vi kan spoila eh, vi kommer spoila en, en, en sak i Stranger Things säsong fem, sista avsnittet. Har du inte sett den så får du skippa 30 sekunder. Ja, ja berätta då. Okej. Okay. Spo spoiler alert här alltså. Ja, ja, nu är det spoiler alert. Ja, 3 2 1. Väckna, Alltså Henry. Mm. Efter att han har fått sina krafter av den här mannen nere i tunnlarna. Ja. Du vet, han öppnar väskan. Ser Mind Flayer-stenen. Mm. Får den. Blir påverkad. Får krafter. Åker hem. På påverkar. Påverkas. Mm. Har ihjäl sin mamma, syster. Mm. Får sin pappa inlagd på psyket. Ja. Victor som fortfarande ja. lever. Nancy och Robin åker ju besöker honom i säsong mm. fyra. Skitsamma. Sen blir ju han intagen på ett mentalsjukhus hos, mm. hos Dr. Brenner. Ja. Mm. När ska han ha gått i Hawkins eh, High School? Bra fråga. Det finns en hel plotline, alltså det finns en hel tidslinje <laughs> där, han, där han ska gå i gymnasiet med typ unga Joyce. Ja, eh, just det wheelers men är det inte bara det att mamma pappa alltså... när alltså det finns reddit trådar jo. som dissekerar det här ämnet men är det inte bara så att, att han att, att de grejerna utspelar sig i hans i hans nej fantasiv... okay. nej de ska ha hänt okej okay. de får de placera in det det finns en någon hel så. broadway pjäs som handlar om hans år på gymnasiet typ så high school musical ja. fast med feature ja, ja. Henry, väckna. Nu ja, har det gått 30 sekunder. Nu får jag hoppa tillbaka till avsnittet. Ja, ja, men det är tack. spännande, spännande. Ja. Slut på spoilers, mandor. Men, ja, Men du valde alltså Stranger Things, den stora finalen som årets tv-serie. Ja, ja, men, men jag skulle väldigt gärna vilja nämna en Mhm, Gör det. Ja. The Summer Hikaru Died. Mm. Som är en, man kan säga, Junji Ito-inspirerat tonårsdrama. Anime, som går på Netflix. Okej. Okay. Som handlar om två tonårskillar som är bästa kompisar. Men en dag så händer det någonting med den ena kompisen. Kan man säga. Mycket bra! Se! realm av pure chaos and evil. I'm sorry? Jesus Christ. Wow. this abyss is the of the the vines, the all the nasty shit we found in the Upside down. Varför är inte eller var inte Ossie Osborns röst var den en gång var? Jag vet inte. Förutom att han är såklart avliden. Då, men ja. skämtet är då att han har sabbat den. Nej. <laughs> men skrattar ja. hon för fan? Eh, vad kallar man Janne när Janne har blivit vegetarian? Jag vet inte. Vegetarian. Nej. <laughs> det är så jävla dåligt idag Ja men det är kul, det är, är jättekul Det är hemskt dåligt ja, eh, Ska vi ta årets film eller vad säger du? Ja men det tycker jag ska du vilja börja? Ja men ska jag börja då eftersom du, du körde serier mm, Jag ska inte en bira så läs du mm. Årets film enligt mig då är Guillermo del Toros Frankenstein Guillermo del Toros nytolkning av Mary Shelley's klassiska saga är både brutal och vacker på samma gång. Likt alla del Toros verk osar den av gotiska influenser som flätar samman i ett skickligt berättad saga om gott och ont. Många element har förändrats, men inte allt. Den är fortfarande trogen originalberättelsen, men bidrar med väldigt bra skådespeleri och otroligt, otroligt vackra miljöer. Därför så är Frankenstein årets film för mig. När såg du den? Jag har sett jag gör väldigt mycket på kvällarna. <skratt> vad fan vad är det jag gör? Jo men vet vad jag gör? <skratt> vet vad jag gör när du ser de här filmerna? Mm. Jag spelar närm Massa spel. närmare 300 timmar Marvel Rivals. Så kan det vara. <skratt> det är inte klokt Men sluta. alltså jag sitter och tittar på jättemycket mm. film. Ja. Inte med dig. Nej. För att ofta när jag vill se en film då vill inte du. Nej, nej ja. men precis, precis. Ibland, så... men ibland så står planeterna i linje. Väldigt sällan. Väldigt sällan. Ja, men jag blir sett, alltså, ja. alltså du och ja. jag har sett typ en film i år. Fantastiska fyran. En film som jag har valt. Thunderbolts. Då. Fortfarande en film <laughs> som jag har valt. Det är som du har valt. Ja, du ser. Uh, ja. weapons. Weapon. Vi. Weapons, weapons var bra. Du och jag gillade inte Weapons först. Nej. Vi var väldigt, väldigt kritiska till den. Därför ville inte jag välja den som min film för året. Men jag, jag gillade inte... Alltså, jag gillade vissa scener men själv, mm. jag tyckte själva själva handlingen och liksom... Själv, jag blev alltså, den, var, den var dum. Den var, ja. den var korkad, men ja. själva... Alltså, den hade läskiga scener. Den hade väldigt läskiga scener. Mm. Den hade... Alltså, den var ju upplagd alltså... För att bli riktigt, riktigt bra. Mm. Förstår du? Mm. Men så var det inte det. Alltså jag hade förväntat Nej, exakt, mig något annat. Exakt. Jag var inte beredd på det. Exakt. exakt. Det är alltså Mary Shelley's Frankenstein vi ja, snackar. Exakt. Frankensteins monster. Mm. Okej. Okay. Är, är, är det liksom en remake av en originalberättelse eller är det liksom Ja, men den är väldigt av... trogen, boken. Ja, okay. Alltså det är, ju, det är ju berättat ur Victor Frankensteins Uh, ur hans perspektiv ah, okay. är det ju. Mm. Hur han försöker besegra döden och liksom hitta gåtan till liv. Mm. Uh, och så då får man se hur han då uh, letar runt efter likdelar och du vet, uh, ja, mm. försöker bevisa sina kollegor fel och så lyckas han skapa då det här monstret. Eller det här, han, han lyckas skapa ett liv mm, som han finner så motbjudande mm. att han själv betraktar det som ett monster. Men det här är lite filosofiskt för att föds det här livet som ett monster eller skapas det? Mm. På grund av hans behandling av monstret. Jag fattar. Förstår mm, du? Han mm. blir så själv. mot, alltså Han finner det här livet så motbjudande. Mm. Att han är så... Han är ju elak mot den här skapelsen. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad jag menar. Ja. Men jag tänker på de här gamla klassiska universal monsterna. Mm. Såklart så är väl Dracula den som är mest etablerad. Efter att de här filmerna då kom. Ja. Och sen har vi ju kanske... Frankensteins monster. Mm. Men sen har vi de här liksom så här. Boris Karloff gör jättebra i Mumien. Men det är ingen som Alltså, Mumien är, är ingen monster som hänger kvar. Liksom. Nej, den är väldigt tråkig den filmen. Nej, vet vi tycker vet vet den tråkigaste där. Uh -huh. Det är Invisible Man. Oh. Av de här gamla. Alltså, gamla. Jag vet inte ens om jag har sett den. Och The Wolfman är inte heller jätterolig. Ja, men den är lite klassiker. Ja. Creature okay. from the Black Lagoon är ju cool också. För han är lite otänkt. Ja, men det är inte Universal. Eller? Jo, det är Universal. Ja, men den kom inte i samma veva jo, som dem. den kom samma veva. Nej. Och Fantomen på operan. Och sen the Creature även... from Black Lagoon är väl typ från 50-talet? Nej, den är, den är, den är i... The universe... Ja, men ja, precis. Men Universal Classic den, de Monster... De är ju från 30-talet. 30 till 30-50-talet. Ja, men den är i ett senare skede. Okej, okay, men du har ju också... Bride of Frankenstein kommer ju också där ja. i så och, och sådär. Uh, men det är ju fantastiska filmer. Men alltså... Tyvärr, de här gamla monsterfilmerna jag mm. har väldigt svårt att se dem idag. Alltså, Dracula funkar, men... ja, Jag tycker ju att nej, Bella Lugosis Dracula är fantastisk. Ja. Jag tycker den är jättebra. Jag tycker också att Frankensteins monster med Boris Karloff är jättebra. Jag ja, den är otäck. Ja, ja. Jo, men den, den kan man se, för det händer saker. Ja. Mumien. Det händer ingenting i den filmen. Det händer ingenting. Nej, nej. Men jag, men jag har en synpunkt kring den här filmen då. Mm. Guillermo del Toro. Ja. Du vet, jag kan inte säga hans namn. Guillermo. Guillermo del Toro. 2 ja. l ja. blir G. Jag säger han som spelade collector i, i Guardians of the Galaxy. Och UI ja. blir Guillermo. bara G. Guillermo del, del, del Toro. Du har gjort nån mig tusen gånger för att jag har sagt hans namn dumt. Ja. Ja. ja. Jag gjorde inte det nu. Nej. det är Fint av det. <laughs> new Year, new me. <laughs> Sluta retas. Ja. Nej men eh, jag tycker alltid att det är roligt att de ska när de ska välja skådespelare till att alltså, spela den här fula rollen mm. så väljer de typ så här ah, eh, 20-25 års mest heta skådespelare. Ja. James Elordi tror jag han heter. Ja, uh, Jacob Elordi. Jacob Elordi mm. som är så här skitsnygg och så mm. gör de honom jättefult. Ja. Varför? Men det är Inte samma sak med, med Charlie Hunnam som som spelar jo. Ed Green ja. i Netflix Monster. Äh, Monster ja. Ja. Han är också han, alltså så här, det, finns han inga, det finns ingen kvinna på jorden som kan säga att han inte är snygg. Nej nej, han är ett snygg. Och så spelar han den här liksom Sexbesatta våldsbesatta nazist-kvinnebesatta galningen som mördade en som människor. Alltså jag ska vara ärlig, jag är inte helt såld av hans prestation. Jag tyckte inte Monster var en bra serie. Vi har inte sett klart den heller. Nej, jag såg tre avsnitt sen. Så bara, vet du vad? Tack och hej. Ja. För jag, den, den, den den var för, tog för långsamt. Och det var för mycket att man man liksom förlorade sig själv för mycket i hans huvud hela tiden. Men, det var inte intressant. In, han kan inte spela den rollen tycker Nej, jag. För, men, men såklart men alltså Charlie har en bra skådespelare men just det här att man, att, man, att man är i hans huvud hela tiden. Man man får det är här, stora fäster, och han drömmer att han är en del av det och jag bara att det här är inte intressant. Du har blivit lite för kräsen. Ja, men jag vill, ju veta, jag vill ju veta vad han gjorde. Jag vill, jag vill veta att han grävde upp kvinnokroppar. Ja, du vill och se liksom, det. Ja, men, ja, men det är ju det, det, det han gjorde. Ja. Man vill inte veta vad han gick och tänkte på. Det är, är inte, lite det är inte intressant. Du är lite svensk ändå. Det, nej, kanske jag ska kanske. se lite på modern i Sandhamn. Ja, kanske ska se lite mer morden käfter och <laughs> Kom, Jag dricker det mest, mest trashiga dricka man kan dricka. Ja. Burk. 333 ml färdigblandad Jack Daniels och coca Varför då? Jag vet inte. Det är, så, det är så jävla trashigt alltså. New year, new you. Färdigblandad på burk. Eh, eh, whiskey and Coke liksom. Skål på det. I had determined att the memory of my evils should die with me. Some jag I will tell you is fact. diskutera. Det är not så it is all true. Min årets film var förra årets bästa serie. Nu är ni Vad Meta, ja. mm. du får inte välja 2024. Vilken tv-serie valde jag som årets bästa tv-serie 2024 kommer råde? Det är en animerad serie som heter Kimetsu no Yaiba. Ja. Demon Slayer. Uh, och i år släpptes ju, eller då 2025 släpptes ju filmen Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Infinity Castle. Ja. ja! Förra året som sagt var ju det här årets serie. Och nu fick vi ju då Infinity Castle som är årets film. Mangan Demon Slayer är ju avslutad sedan ett tag. Och man ska nu knyta ihop anime-serien genom att göra det sista arket till tre stycken långfilmer. Och Infinity Castle var nu först ut för att inleda den här avslutande trilogin- Tanjiro ska tillsammans med sina bundsförvanter i Hashira-gardet påbörja den sista striden mot, mot Musan Kibutsuji. Det är såklart en film som alltså, som, det funkar ju... Det är, så, det är såklart en film endast för de som har sett serien. Det går inte att förstå ett jävla dugg om du bara sätter ner och ser den här filmen. Det kommer inte ge dig någonting. Nej. Visst, det är en visuellt vackert film, väldigt imponerande men det kommer inte att ge dig någonting så vidare inte känner till storyn, känner till karaktärerna, känner till vad som står på spel. Jag sa ju att den var visuellt imponerande och det är kanske lite av en underdrift kan man säga så. för Den, den är ju den är stunning. Ja, ja Den är den helt är, briljant. Den är otroligt vacker. Den är så animerad. vackert animerad. Um, den är verkligen helt störd och nästan tre timmar bara svischar mm. förbi för att den är, den är så actionpackad det händer grejer varje minut vansinnigt vacker, vansinnigt berörande, verkligen berörande den, den, ja, den här var fan jag i tårar nästan. det är inte ofta jag är det för, för en animerad film faktiskt om det, om det inte är typ Miyazaki typ Grave of the Fireflies och typ den typen av skit ja såklart men jag kan verkligen rekommendera att man liksom ser serien Demon Slayer och sen då ser den här filmen för att den är någonting i hästväg när det kommer till animation. Den här filmen har liksom gått på bio i Sverige och var under ett kort tag den mest sedda filmen i USA och den animerade film som har dragit in mest pengar mm. i år tror jag. Om inte Avatar räknas som animerad film. Jag vet inte fan det skiter i Avatar. Um, så det här, den, här, den, här, den här ska man fan se. alltså. Mm. Man, man ska se animen och man ska se Infinity Castle. Och det är så jävla kul att man liksom, för det är så här det är det här man har gått och väntat på. Den här stora striden. Och den liksom kommer avslutas. Då kommer mjölka ut det i tre långfilmer. <laughs> ja. Inte mig emot. Nej, det gör Inte det ingenting. Inte mig emot alltså. För jag, mm. jag gillar ju den här skiten. Jag, alltså, sista gången jag fastnade för en anime, det var typ typ Naruto. Mm. Och det var så här, när var det? 2005 ja, det, typ. Det var jättelänge sedan vi kollade på anime. Mm. Alltså jag kan ju säga så här: du och jag såg ju typ Silver Fang eh, ja. för väldigt länge sedan. Sen har vi sett Sailor Moon. Sailor Moon och lite, liksom. ja. lite sådana saker. Evangelion och liksom. Mm. Eh, men det här är ju en serie som vi faktiskt ser med våra barn. Mm. Och de älskar den lika mycket som vi gör det. Ja, ja, ja. Absolut. Eh, absolut. Så det tilltalar ju liksom alla i familjen. Ja, jag, jag, jag, jag var nog mest hypad för den här filmen. Jag var, jag var, på, jag var på en helt annan nivå. Liksom. Men den är, den jag är tror nog att vår fantastisk. dotter alltså hon klär ju sig. Hon har ju cosplay direktor och klistermärken. Ja. Och, alltså, hon och jag tror jag är allt. lite mer. Hon och jag har ju sett den här... Vi har ju liksom varit extremt investerade i den här serien. Så att det, det är hon och jag som sitter och ser det här och verkligen grotta ner oss i den. Men den här filmen ska man verkligen se. Alltså, och återigen, man ska se serien. Eh, sen ska jag faktiskt nämna några bubblare här. Och det är faktiskt eh, två filmer som jag vill ge som bubblare. Och ni känner mig. Ni vet att jag gillar Marvel. Så jag vill kasta in både Thunderbolts och Fantastic Four här också. För att 2026 är ju The Year of the Doomsday. 2026 kommer ju nästa Avengers. Ja, just det. Äh, I december. Och det är ju... Det är liksom Infinity War-vibbar. Äh, äh, så så att nu är det dags att börja... Men jag tror att Marvel är på väg tillbaka. Jag tror fan det. Alltså. Mm. Jag hoppas, hoppas, hoppas. Så Fantastic Four med Pedro Pascal. Skitbra film. Äh, Thunderbolts med Sebastian Stan. Och vad heter hon? Pew? Jag har aldrig, aldrig, aldrig lärt med hennes namn. Vad heter hon? Jag vet Florence. Inte. Pew. Jaha. Pew. Jag också. vet inte om man säger... Jag säger pugg. Pugg, ja. <laughs> Nej, säkert pju eller ja, någonting. Ingen aning. Ja. Eh, och det skulle bli så jävla kul att... Jag ska inte spoila någonting, men jag har ju sett lite grejer... Trailers och skit inför Avengers Doomsday. Jag vet inte hur tjänstiga folk är med sånt där, men... Det kommer bli... Har man sett trailersna, då vet man att det kommer bli en, en storslagen film. Doomsday. Ja, alltså du är ju... Du har ju gått i taket över det här. Jag är inte lika liksom... Alltså, min Marvel-hype... Alltså, ja, jag så säger Grabbarna kommer ju träffas igen, va? Jo, men ja. alltså, det är inte samma sak. Det är inte samma sak. Fast till och med alltså, Thanos min... var rädd för Doctor Doom. Mina, min Marvel-hype dog med Endgame. Efter Endgame, menar jag, hoppas jag. Ja, men alltså, ja. jag såg den och sen dog den. Ja. Förstår du? ja, det har inte varit så jävla bra sen dess. Nej, men alltså jag känner att det kan inte bli bättre än så. Kände du inte det när du såg She-Hulk? Att så här, nu är du på tillbaka? <laughs> nej. nej, verkligen inte. Nej, den, den, var, du... den, den var hemsk faktiskt. Men det var bara, nej. Ja. nej vi, pratar inte om det. <laughs> vi pratar inte om det. Nu siktar vi framåt. Vi ska se uh, Spider-Man Brand New Day mm. och Avengers Doomsday. Jag är pepp som fan. Mm. Det kommer bli så jävla, jävla bra det här. Mm. Men årets film var i alla fall Demon Slayer, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, Infinity Castle. Mm. Vilken ledighet är svår att få när du jobbar som trubbadur? Oj. Ledighet. Kompledigt. Nej Varför känner sig svenskar kränkta i fålen? Ingen aning. För att det finns inte svensk, bara dansk. Nej, nej. Men det är oskyldiga! Ja, det var kul. Ja. Vad kunde man konstatera när man tittade in i elskapet? Nej, men det. Att det var proppfullt. Nej! <hör> <hör> <hör> Fint. Troligt grisigt. Ja. Det här avsnittet av Pari Pixlar görs i samarbete med tv-spelsbutiken Spel och sånt. Fysisk butik i Norrtälje eller på spel och Spel och sånt. Hörni, ni som jobbar där. Tack för ett fantastiskt 2025. Wow! Det måste man ju få säga. Ja, men det tycker jag. De... Ännu ett år bakom oss. Och de gör som alltid ett strålande jobb med att... Uh sälja bra spel och tillhandahålla den bästa servicen någonsin. Mm. Ja men precis så är det ju. 2025 är nu till historieböckerna och vi ska blicka framåt till 2026 Filippa. Mm. Vad är du taggad på att förhandsboka? Vi säger så här: vi förhandsbokar två spel nu redan nu på, vi går in på spolgok.se och så förhandsbokar vi två spel. Okay. Uh, då, ja, gå absolut. då går man in på spelsom.se ja. Då scrollar man ner lite grann Och sen så kan du titta på mest bokade här då För att oh. se, se temperaturen ja. uh, Du kan titta här Då ser Du är ju... lite inspirerad Ja precis, så ska vi se här Oj, Resident Evil Requiem är ju <skratt> det, det är nog 2026 års bästa spel uh, Det kan nog kan bli så, nu. så mm. den, den ska man uh... backsita. Ja precis <skratt> <skratt> Den åker nog ner i varukorgen uh, Med en gång faktiskt Så vad du får skala lite här, vad är du sugen på? Oj, eh, jag såg ju att eh, Fatal Frame 2 ah. ska få en ny release 12 mars. Kolla om den finns. Ska vi kolla om den finns här. Ja men precis, Fatal Frame 2. Ah. Eh, Crimson, Crimson Butterfly Remake. ja mm. Den har vi spelat till podden. Skitläskig. Mm. Det måste vi göra igen. Ja, ah, det ska vi kul att spela det spelet igen. Ah. Ja, precis. Uh, nu är vi inne på skräck här då. Resident Evil ja. och Fatal Frame. Det finns ju också uh, lite mer analoga skräckspel som jag också vill slå ett slag för. Beställ hem en mordgåta finns ju också nu på Ooh. spel och sånt. Uh, där man då mm. alltså kan med sina vänner lösa ett litet mord runt, uh, <laughs> runt vardagsrumsbordet. Uh, det finns mordet uh, uh, Försvunnen. Sista fjällvandringen. Oj. Det här är titlar som faller dig i smaken. Ja, det här. Det låter ju som... Du ser ju filmer och, och läser böcker med de här titlarna. Ja, ja, ja. Brödloppsmordet, försvunnen Sista fjällvandringen ja, Mannen på åken Åh, ja. oh, vad läskigt Ja, precis Så att det här är alltså väldigt analoga spel Man sitter tillsammans och löser I vardagsrottbordet som sagt Ja, men vi blickar ju bakåt va? Det går ja, ju exakt. mer mot sådana analoga tider ja fast, ja, fast vi har ju också Resident Evil Requiem Och oh. eh, men du Robin i, i varukorgen nu, så att. Du Robin, det visar bara Att äh, spel och sånt, de anpassar Tjej, va? Ja, de, de är breda. De är breda. Ja. De finns där eh, publiken finns. De har allt. Ha, allt. Och vi köper ju också våra retrospel såklart på såklart. Spel och sånt. Mm. Så tack för en ett fantastiskt år till Peter, Borke och alla andra. Och eh, tack till er som lyssnar som går in på Spel och sånt också och beställer era prylar. Ja, bra. Stort tack. Stort tack. Okej. Okay.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 Jag, det här är en lite mindre punkt då. Det är inte så mycket att säga om de här spelen. Det är liksom ett, kanske ett spel som vi <coughs> har spelat under året som kanske lämnat lite extra intryck hos oss. Eh, årets retrospel för mig är Gunstar Heroes som vi spelade tidigare år. Det var i alla fall kul att sitta bredvid dig och spela ett spel, även om du var väldigt arg och svor mm. över vissa banor. Mm. Till exempel den där banan när man ska kasta tärning. Och så, du var lite arg. Man ska kasta tärning och gå på ett bräde framåt. Och så får man liksom börja om. Och man, oh, ja, ja, jag har ju förträngt det där, Robin! <laughs> du var arg i alla fall. Ja. Men jag, jag tyckte att Gunstar Heroes var eh, fantastiskt kul. Och jag utnämner det här med till årets retrospel. Mm, det, Fint. Nu är det din tur. Ja, jag vet inte om jag kan toppa det egentligen. Det, jag håller med dig. Det var jätteroligt att spela eh, retrospel med dig det här året. Vi har ju spelat ett flertal olika co-op-retrospel mm. eh, som har varit jätteroligt. Men vi har ju också återbesökt ett av mina barndoms tv-spel, nämligen Tomba. Tombi. <laughs> Tomba. Tombi. Ah, det är jag som pratar nu. Okay. Det heter Tomba. Okej. Okay. Eh, och det tyckte jag var jätteroligt mm. För trots att det känns som att man Kliver runt i bregott eh, Så var det bättre än förväntat mm. Du vet, jag har ju spelat här så många gånger som liten Så att sitta där 30 år senare Med dig och faktiskt spela det på riktigt Det var jätteroligt faktiskt mm. Och att faktiskt kunna läsa dialogrutorna och förstå vad de säger. Det var många lyssnare, vet jag, som faktiskt köpte hem spelet digitalt sen och spelade Nej, ett, ett, det. De, ja, Nej, det är det sant? Men vad kul! Det, yes. ja. att, vi har satt spår. Ja. Nej, men alltså jag tycker att det, Tomba är ju det var ju bättre än förväntat, så mm. kan man säga. Mm. Och det, var, det betyder väldigt mycket för mig att få spela det spelet. Mm. För ja. att, du vet, vi, vi spelar väldigt mycket av dina spel Eh, som du har spelat i din barndom och så, eh, så att jag får uppleva några av mina barndomsspel mm. är jättekul. Ja, mm. så årets spel är? För mig, Tomba! Yeah! Ah. Kan du inte också säga vad studion heter som har gjort spelet? Okej, okay. är du beredd? Ja. Den heter? Först, vänta, först måste vi ha, vi måste först ha det, det <laughs> ikoniska ljudet till. Vänta nu, <laughs> okay. vänta nu. Det är jävla dumt. Ja, för fan vad hemskt. Ja, ja men kul. Årets äh, retrospel. Ja. Här skulle jag vilja slänga in årets pryl också. Jag vet att du inte har någon. Men jag har faktiskt fått testa en sak som jag vill liksom recensera lite snabbt här. Va? Jag har fått testa... Äh... Är det här ett betalt samarbete eller? Nej, Nej det är det inte. Jag har fått äran att testa en pryl och jag har liksom inte haft tillfälle att riktigt prata om det i podden under, under sista månaderna här som har varit. Så att jag tar det nu helt enkelt. Jag har ju fått testa Nakkons gaming headset Rig R5 Pro till Playstation 5. Ja, men just det! Ja, ett, ett headset alltså. med. Ett headset Ett headset med mikrofon. Ja, just det. Man har ju gapiga barn, va? <laughs> oh. Det är skönt att kunna dra på sig de här och slippa höra dem. Ja. nej, så, så, så är det inte. Bara, de, ja. de, de, har, de har väldigt bra att de, de lägger sig runt örat på ett väldigt bra sätt, som gör att man stänger fan ut allt djup. Ja. Alltså det, det, det, det är inte alla de här, för jag är van jag är van vid att ha headsets som är typ öronsnäckor mm. och så här. Men de här, de sluter hela öronen. Det var liksom att ingenting störde mig. Mm. Uh, och uh, skämt sidor verkligen, de sluter öronen. Väldigt, mm. väldigt bra. Och uh, jag är också van vid att ha en sån här kass-mikrofon. Mm. För så här, jag spelar mycket Marvel Rivals. Mm. Det är ju typ, för er som inte vet så är det typ som Overwatch fast med Marvel-karaktärer. Mm. Uh, och kommunikation mm. är väldigt viktig. Och nu kan du äntligen sitta och skrika på tolvåringar. Hur dåliga är de är? <laughs> ja. ja, ungefär så. Ja. Och, jag blev och, eller svinken, och de Robby. hör mig tydligt vad jag säger N när jag skäller ut kolvåringar ja. ja. för att de spelar med för mycket tanks ja. och sånt. Eh, då, då kan jag skälla ut dem och de hör kristallklart vad jag säger med den här fancy micken. Som och du på. hör när de börjar gråta. Ja, precis. Ja. Jag har ju typ blivit shadowbannad från Marvel Rivals ja, på fin, grund av saker jag har sagt. Pin, uh, men, men det är ju så här att det, det, det här headsetet har gjort det mycket lättare för mig att spela. <laughs> för att jag hör också vad andra säger. Ja. För att på riktigt, kommunikation är ett viktigt element Absolut. i det här spelet. Så, så det här är så här, för att normaltvis spelar du liksom utan headset, då har du voice chat i den här lilla mikrofonen och mm. högtalaren på handkontrollen. Mm. på ja, Men det 5. går ju inte. Men det blir så här: när det händer mycket, man hör inte vad någon säger. Nej. Medan här hör du kristallklart vad någon säger. Och jag är mm. så här: Jag har inte provat så mycket headsets innan. Men jag tycker att för det här priset, som den här kostar, så är det så här: ja, jag hade absolut kunnat tänka mig betala. Tu, tusen spänn för att få de här lurarna. För att det här, det här det är bra kvalitet. De är snygga. Det Playstation-loggan på. De, de är, jag, jag hörs bra med mikrofonen som, som är till. Det är liksom snygg design. Mm. Kåper som täcker öronen och stänger ut det skrik och allt möjligt. Mm. Så att man kan liksom lock in när man spelar här. Och jag tänkte på det. Det är ju så här surround-ljud i de här. Ja. Så att det här kommer bli extra kul att sätta på dig de här och tvinga dig spela första timmen i Resident Evil Requiem 2026. Ja, det, det kan du ju drömma om. Men jag, jag tänkte på det också, för att jag, jag fick ju också prova dem. Mm. Jag tyckte att det var asbra ljud. Alltså. För du vet, alltså vanliga hörlurar när man har på sig, mm. ofta det känns, som, det känns bara som att det är en ljudkälla ja, exactly. som bara så här, bara pangar in i örat på en liksom. Mm. Det här kändes som att du har det här bra surround-känslan. Ja, det är en bra djup bas också. Ja, det är jättefin ljudbild. Mm. Verkligen. Och så är mm. de så här farligt tysta också. Alltså, du hör ingenting. Nej, det stänger ut ljudet. Ja. Det stänger ut mm. ljudet, det ja, är det exakt, jag menar. Ja. Du hör ingenting från utsidan. Och det, ja. De läcker inte ut heller. Nej. Så det, exakt. Ja. Men jag vill bara slänga in det. Det är årets spril, alltså uh, Rig 5 Pro till PlayStation 25 av Nakkon. Alltså ja. på ett headset. Ja faktiskt. Och min årets pryd 2025 är väl la bubbor då. <laughs> underbart, underbart. Ja. Ska vi, ska vi köra årets spel eller ska vi köra lite annat först? Det finns mer grejer här på, på mina dokument. Vad har du? Nej men jag har kul. alltså så här. Vi, eftersom att vi har varit lite inaktiva i år så har inte vi blivit bjudna till eh, den stora poddgalan som vi brukar ha. Ja just det. Men eftersom att vi inte har spelat in så mycket podd i år så har vi typ heller ingen blooper reel. Nej. Saker som vi brukar ha varje års avslutning. Men så i år får vi helt enkelt ha en fest oss själva. Så vi tänkte så här, vi ska köra en frågestund här mm. och sen så ska vi liksom så ska vi liksom bara välja, vi ska komma fram till ett svar tillsammans här då innan vi går in och pratar om årets spel. Mm. Okej? Okay? Och sen ska vi också avsluta med lyssnarnas topp fem spel of all time kommer sen. Men tänker vi göra så här. vi ska delta i ett tv-program Lyxfällan Robinson Let's Dance eller gift i första ungkastet. Vad skulle du välja? Robinson. Nej, fan vilken ångest. Nej, men det är ju kul. Men alltså, presterar du inte så får du åka hem bara. Ja. Inga problem. Lyxfällan vill man väl inte vara med Framstår som någon jäkla white trash där. Ja, kanske inte. Spenderar 20 000 på monster liksom ja. i månaden. Energidricka. Nej, monster har de inte råd med. Vet du vad min favorit är? Lyxfällan. Ja, hon nej, som vänta. satsar pengar på nej, det finns äh, en. Skridskor Ja, jag <laughs> det, det, ja, det är inte skridskor, det är konståkning inte skridskor, det är konståkning Det är fantastiskt. men uh -huh. jag, har en, jag har en personlig favorit Han som inte vill sälja sina tv-spel Han kan man nej, relatera han, ja, men, till Han kan jag relatera till, men det finns en Det finns en, det finns en person som, som, som Ligger mig väldigt varmt om hjärtat När jag kommer till lyxfällan, det är den här eller det här är min favorit, är det? Min favorit i det här fallet. För det är ju of trots all allt du som har satt i den här situationen. Ja, ja. Vet du också någon som vet vilka hästarna är värda? Han pratar om hästar. Jag har kollat upp hästarna. Ja. Och du vet vad det här kommer till. Ja. 25-35 tusen. Nej. Nej det är inte ens att fundera på. Hästarna flyttas inte. Hur menar du då? Nej hästarna alltså, hästarna hålls utanför detta. Hästarna är inte inblandade i detta. Snart kommer det. Snart kommer det. Vad menar du med det? Att de inte är inblandade i det. det? är med högsta grad. Ja, men hästarna, så oavsett vad, så hästarna rör sig inte. Det är din pappa som står som ägare på hästarna. Ja. Och vi har haft kontakt med din pappa. Han är så jävla och... arg snart. Kvadrat med på sälljer dem Nej, för att betala situationen. Nej, det har han inte. Det har han inte. Det har varit i kontakt med någon andra sekreterare. Ni kan packa upp och dra härifrån. Sätter ni foten i huset en gång till så kommer jag polisan med er. Packa ihop och försvinn. Hästarna rörs inte en jävla meter. <laughs> okej, vänta. Ni vet ni, ja. Okej, vänta, vänta, vänta. klart Det där har inte jag sett. Det här är klassiker. Nej. Hästarna rörs inte en jävla meter. Men. Klassiker. Fyn. Klassiker. Nej, hemskt. Ja, okej, Robinson då. Det hade varit ja. kul att ge bort sig i med Robinson, ja absolut. Vara, äh, gift vi första ögonblicket? då Ska vi skilja oss då? Eller nej, då? men jag tänker att vi kan gå undercover. <skratt> Aha, Det hade varit kul. Men, ja, men också väldigt uppenbart. Ja, ja, ja. Kanske. Kanske. kanske. Vilken katastrof hade du velat placera dig själv? Nej, men gud! Äh, Titanic, World Trade Center, Hindenburg eller regalskeppet Vasa? Alltså det dog ju ingen på regalskeppet Vasa. Och det är ingen som dog på jag Vasa? Jag tror det inte det. Måste det måste ha varit någon Nej. som... Var Nej, Jag det? vet inte. Jag, bara jag tror det inte det. Man kunde ju liksom simma i land, tänker jag. Ja. Den jag är lite rolig ändå. Det är lite kul. Nu ska vi se. Jaha, okej okay då. Mm. Cirka 30 personer dog när regalskeppet Vasa sjönk på sin ljungfrufärd 1628. Ja. Okej. Okay. Men 30 pers är ju ganska lite. Med jämfört med Hindenburg och Hindenburg ja. och det är ju hela den här värsta uh, mm. ja, som precis. springer i luften. Ja. Och sen har vi Titanic med typ så 1500 pers som dör väl. Ja, något sånt. Killar. Ja, och sen World Trade Center kanske World lite Center. att ha mer. Ja. ja, det är kanske lite o... men ska vi säga vasar då. Där är det, ja. det kul att man ja, bara ja, simma i landsen. Ja. Jag säger Vasa. Okej, okay, vi säger, Vasa. Vi säger <laughs> Vasa. Vilket liv hade du levt i om världen var ett spel? The Sims, Grand Theft Auto, Animal Crossing eller Minecraft? Jag tänker så här, jag tänker så här att det hade varit svårt i The Sims för då måste man prata Sims språket. Det skulle fulla fel. Ja, just det, som låter lite som holländska eller flamländska. GTA känns också otryggt alltså. Jo, men ja, kanske. Men Animal Crossing då? Animal Crossing tror jag är Det chill. är nice. Alltså, vet du, jag tror... Jag tror att folk har en fördom om mig. Jaha, att jag du är att, Animal Crossing-spelare? Jag tror att folk tror att jag har spelat The Sims. Har du de gjort det? Nej. Nej, jag spelar spelat jättemycket The Sims. Du ja. har den föreställningen Ajajajaja. om mig. Det är att inte du... sant. Nej... Jo, du känns Sims kompatibel. Jag vet, folk ja. tror att jag är det, men jag nej. är inte det. Nej. Alltså, det funkar inte för mig. Jag saknar en tid: då man liksom kunde gå in på nätet och ladda ner så här. Um, alltså, så här, när, man, när, man, när det första Sims kom, då hade du säga liksom att det fanns en TV och det fanns en, tre typer av software, Men du kunde gå in på nätet och ladda ner så här, skins oh, till customizable. Mm. Alltså, du, du kunde flat, flat screen TV ja, men, med livet PlayStation var... och grejer. Det var oh, co. Alltså. Livet var lättare. Då. Var men du, du vet ju hur jag funkar. Du har ja. ju sett mig spela, alltså Fallout och bygga mitt, min värld. Ja, där du är, lite, By... du är lite autistisk när det kommer till ja, men lite att. Bygga så här, saker jag, jag, jag får panik av att jag ska bygga ett hus i The Sims. Ja, det jag måste vet vara perfekt. att det måste vara perfekt. Jag hade inte grejat det. Nej, jag tror inte heller hade gjort det faktiskt. Jag, jag hade mått dåligt av det, tänker jag. Animal ja. Crossing: Då är det ett man går upp. Man kanske hugger ner ett träd. Men det har ju spelat lite. Ja, Man kanske byter om. Fånga fisk. Fånga en fisk. Ja. Och så kanske det kommer någon några tankar på dörren och säga att du skyller med pengar. Och så drar de upp ett vapen. Och så helt plötsligt. Nej, men det, är det är inget, finns ingen vapen där <laughs> Det bara lät så hotfullt. Och sen så sätter man sig på kvällen och lyssnar på KK slider när han spelar gitarr. Det ja. Ja, Det och så får du lite bred. Ja, precis. Ja. Ja, Okej, okay. vi säger Adam Crossing mm. uh, samma fråga igen då. Först med andra spel. Vilke, vilken värld hade du vill leva i då? Okay. Breath of the Wild, mm. Pokémon, World of Warcraft eller Skyrim? Åh. Oh. Alltså Skyrim är ju en eh, ganska jobbig värld. Ja banditer och det Kallt. är drakar. Men inte överallt. Kallt och så mycket grottor tänker jag bara. Och och allting är brunt. typ brunt. Faldmer som kommer in och dödar dig. No, jag vet inte. Nej, men World of Warcraft är ju fint. Det är ju jättevackert. Tråkigt bara. Nej, men alltså Tänk dig själv. för Jag vet. Att... Pokémon då. Jag vill oh, ha en Pokémon. Ja, Tänk oh. dig själv att du får oh. vakna upp och sen på din tioårsdag så får du gå till en gubbe. Få en Pokémon, så får du ge ut. Så får du ge ut. morsan bara tio år, you're on your own ja. och så bara sparka ut genom dörren, mm. rätt ut på gräsmattan. Mm. Bara, nu kom tillbaka när du har vunnit alla åtta gym badges Jo men ska du leva ditt liv i liksom så Game Boy eh, miljö resten av livet? Ja, du tänker att det liksom är grafiken som liksom ja. ingår. Ja. Ja då är det fan svårt. Alltså. Då är det svårt. Uh, jo, men jag väljer nog fan fortfarande Pokémon, alltså. ah. Men jag tror, alltså, tänkte själv att få gå runt och bara fånga Pokémon sedan dagarna? Ja, men. Var nice, <laughs> det du varit. Du vill inte så här, Så, här, du blir äldre, det är dags att börja tänka på, på pensionen. Men det där är det här konstigt också i Pokémonvärlden. Det som är orealistiskt för mig Det är så här, att alla är besatta av att fånga Pokémon. Ah. Det är ingen som säger, jag känner så, nej, jag vill inte fånga Pokémon. Jag ska bli advokat istället. Nej, det finns inte i den Eller, världen. Så här, jag ska bli. Jag ska bli... Uh, Brott existerar inte i den jag ska graden. Bli, jag ska bli ingenjör. Nej, nej alla vill fånga Pokémon. Mm, Pokémonmästare. Ja, liksom ja, liksom... Höjden av att du har nått någonstans i Det finns en tjej som heter Joy, hon blev sjuksyster och en tjej som heter Jenny, hon blev polis. Ja. Det resten är liksom så här... Pokémon-tränare. Vill du leva i den världen? Vill jag det? Ja, det vill jag dock. Vill du verkligen ja, det? Vill det, vill det vill inte jag. Ja, nej. Vi sätter dem igen nu polisen. polisen. Polis kan stoppa jag igen, jag, tror inte. det tror jag. Skitsamt. Jag ser World of Warcraft. Okej, okay. skittråkigt svar. Mm. Uh, vi tar filmens värld då. Du måste välja en värld i film, filmens okay. värld. Uh, Waterworld. Oh. Mad Max. Nämen. I am Legend. Eller 28 dagar senare. Nej, men fy! Inget bra ju. Nämen 28 dagar senare är väl kul med zombies. Nej, för det är hemska zombies. De är snabba. Spring zombies. Det är de är spring, spring det är ja, det är den värsta zombies. I Am Legend, för då finns det ju ändå. Det finns ju hopp, Det finns ju ett. Eh... Jag har aldrig fattat, är de zombies i I Am Legend? Eller liksom, är, vad är de för någonting? De springer ju liksom, det är så gub... de blir skalliga gubbar som springer. Men jag, alltså här, jag har ju sett filmen, men jag har aldrig så här förstått vad, det, vad de är för någonting. De är människor. Men vad då? Alltså, ja, de, de, de har inga hår. Nej, de, de är ju i, i, i mörkret. Och vad vill de Will Smith? Vill de äta upp honom eller vill de bara döda honom? Alltså, är de, alltså förstår du, är de zombies som vill ja, äta upp honom ja. eller vill, liksom, vill de bara åsamka honom och <skratt> skada? Jag har inte fattat Nej, men de, det men De är ju människor från början som har smittats av det här viruset som är en form av vredes... rabies typ. typ. Ja, typ. Typ som i 28 dagar senare. Ja, och tappar håret ja. och så ser de alla ut som nakna gubbar. Liksom. Det låter som jag. Ja. Ja, ja, ja. Nej, Men jag har aldrig bara fattat vad liksom premissen är. Liksom. Jag vet att det är Will Smith och han har en hund. Och så jag har ju ja. sett filmen typ fyra gånger. Ja, men den är bra. Men jag har aldrig fattat så här. Grejer, jo, liksom. Och sen ja. då så upptäcker ju han att de har någon form av medvetande. Okay. Kvar. Ja. Ja, men jag jag ser Waterworld. Ja, men vill du verkligen? Ja, det vill jag fan Jag vill ha en, ka jag vill ha en katamaran och åka runt. ja Och bli rånad av en ja. massa... Ja, precis. Okej okay, ja. då, jag säger också vad ja. ja, men den är fin. Men är Kevin Costner men med Kevin Costner är fin. Kevin Costner med ett hårfäste som sjunger på absolut sista vårsen. Nej. Redan här. Jo, den... Du vet på den tiden Då kunde man göra filmer och komma undan ah, med ett dåligt hårfäste med och ändå och ja. vara liksom en sexsymbol. Kevin Costner. Alltså. Ja men han var ju fin. Filippa ja. Du blev en kändis. Aha, vem Nico blev jag. Nicole Kidman, Charlize Theron, Scarlett Johansson eller Anne Hathaway. Ska jag bli någon du ska av bli någon. Vänta, vad sa du? Nicole Kidman, Nicole Kidman Charlie Theron, ja. Scarlett Johansson eller Anne Hathaway. Men Scarlett Johansson. Skulle du bli det? Ja. Ja. Jag hade, nog... jag hade nog blivit Nicole Kidman Nej, när hon var typ 30. Men det får man inte välja. Man, man måste nej. vara nu. Det måste ju vara nu. Ja, men då är det Scarlett Johansson. Ja, lätt. Ja. Jalina, det är Anne Hathaway widow, att, liksom. Det är ingen som gillar Anne Hathaway. Jo ja, men folk då. gillar henne nu. Mm, Okej. Okay. Ja. Okay. Man gör det nu. Men nu ska vi göra igen, fast du får välja. Nu får du bli en man. Ah, ja. Ja, okay. Du får välja mellan Joseph Gordon Levitt. det var med det nu igen? Han är jo, five, 500 Days of Summer. Aha, nej, ja, nej. Jag trodde att det var... Nej, nej. nej inte, inte, inte någon annan. Han är med i 500 Days of Summer. Ja, och tredje ja. klodet från ja, exakt. ja. Chris Evans. Okej. Okay. Killian Murphy ja. eller Liam Neeson ska bli någon du ska av bli dem. någon av dem. Ja men då blir jag ja. Captain America. Uh, Chris ja Chris Evans. Det hade <laughs> också varit, jag hade också valt Ja faktiskt valt det. Fast. Ja. Liam Neeson. Han är tillsammans med Pamela Andersson. Det är fan otippat. Det är jättemärkligt. Det, det händer 2025. Ja, det, det är kul Det är fanns största skrallet 2025 ja. Fast Liam Neeson vet du vad Fast vet du, Han förtjänar Hans fru dog ju och han, har varit sing han var tillsammans med sin fru Mamman till hans barn ja. Som han älskade Och de var gifta i typ över 20 år Och så dör hon tragiskt i en bilolycka Och han har varit liksom singel sedan dess Vi snackar över ett decennie mm. Och så hittar han då Pamela Andersson som har varit liksom världens, en av världens vackraste sexsymboler, liksom. mm. och de två hittar varandra under 50. Han är bäst i i Boraat. Vårat <laughs> ja, är nog. Det är också kul. Kanske en av de roligaste filmerna vi har fått någonsin faktiskt. Jag, jag älskar varje minut av Boraat. Varje minut av den filmen tycker jag är fantastisk. Vilken är bäst av den och Step Brothers? Oh. Oh. Så, alltså. ja. Step Brothers har ju också. Ja, men den kanske är lite bättre. Jag kan, jag kan Step Brothers utan till. Alltså. Ja. Den, är, den, är, den är någonting speciellt. Den är så alltså. dum. Den är så jävla dum. Men alltså, man älskar <laughs> varje minut av den filmen. Ja. Uh, Okej. Okay. Du är med i en film. Jaha. Och det finns fyra olika premisser då för de här filmerna. Okay. Du är med i en cringe komedi där allt missförstås. Nej! Missförstås. Det blir så här tokigt bara. Oh, oh. Det är alltså Jag vill delar. bara krypa ja. ur skinnet. Ja. En film där du tror att alla ljuger. Va? En film där du råkar bli viral av fel anledning. Nej. Okay. Eller en film där du måste hålla ett långt oförberett tal till nationen. <laughs> För jag vet ju så här, det här bygger ju lite på dig som person. Ja. Att du gillar ju inte att, att bli du gillar, du hatar, har du hatar filmer när folk missförstår varandra och när såhär ja. tokiga saker ja. händer. Och sen gillar du inte Jag går därifrån. Ja, exakt, jag kan exakt. inte titta på det. Och en film där du tror att alla ljuger ja men jag, också. Vet du, jag, har, jag har ett svar. Alltså. Ja. Jag hade jag hade hellre hållit ett tal till nationen. Mm. Oförberedd, ja. Lätt. Jag är bra på att hålla föredrag. Jag, jag, kan, ja. jag kan prata till Sverige. Okay. Ja. Hellre än att jag måste se mig själv så här, för mm. att jag gör dem mm. tokigt. Mm. Och, folk, och det blir tokigt liksom för det är ingen som pratar. Mm. Ja. Ja, jag fattar. Ja. Ja. Jag håller hellre ett tal till nationen. Du gillar ju skräck också. Så ja. att du får välja en av de här nu då. Bo i ett hus som knakar och knäpper lite på nätterna. Är det hemsökt eller är det typ möss? Nej men alltså, det vet du inte uh -huh. Det knakar och knastrar och knäpper på okay. nätterna Okej okay. Eller Alla runt dig börjar bete sig konstigt Alla runt dig börjar bete sig konstigt Du är den enda som märker att något I världen är fel Eller Du är den som absolut ingen tror på Men fy hämt. Ja jag tänker att de tre sista. Mm. Att, de hänger ihop lite grann. Lite. Ja, de är väldigt så där att de påverkar omgivningen runt omkring. Ja, exakt. Jag tänker lite på filmerna, typ Smile kanske, The ja. Weapons lite grann ja, för också. För det ja. Ja, Ja, för jag tänker så här, jag vill ju inte att det går ut över min relation till min familj. Nej, men det kommer du göra oavsett vad du väljer här. Jag tänker så här av alla de fyra så hade jag nog hellre för att min familj inte ska råka ut för någonting eller så. Mm. E, då hade jag hellre bott i ett hus som knäpper och har sig. Okay. Mm. Jag, jag får ja. ju intala mig själv att det är snälla spöken. Liksom. Ja. Mm. Nu ska du få lite snabba antingen eller-frågor. Okay. Okay. Svettas majonnäs eller gråta ketchup? <laughs> Svettas majonnäs. Okay. Har föt ha fötter som luktar surströmning eller andedräkt som luktar vitlök året om? Svötter som luktar surströmming. Nej, det jo. är ju sjukt i huvudet om du väljer. Men det kan jag ju sätta på strumpor grejer. Men varje gång, varje gång jag pratar. Varje, jag kommer inte kunna liksom titta folk i ögonen och ha en konversation. Surströmming är ju det värsta. Det är det absolut värsta. Okej, okay. ah, men du det är ditt val. Ja, ja, jag är verbal. Jag satsar på det. Ja alltid känna sig lite kladdig eller alltid känna sig lite torftnöskig Men då undrar jag så här kladdig var överallt hela var? din kropp, hela din kropp <laughs> Okej kladdig eller torr äh, är så Men så, jag så, säger nog kladdig alltså, nöskigt torr Usch, alltså ah, du vet så här flan. Ah, Nej, så här, du vet du kan hyvla av fötterna så blir det parmesanost ah, Ja men du Uff, riven ost. Nej, ja, jag, precis, jag ja. säger heller kladdig faktiskt Ja okay. för det är jag ju alltid jag är alltid ja. lite svettig Ja Ja. Det här var det jag kunde komma på eftersom att vi inte fick någon inbjudan till vårets <laughs> poddfest. Ja, men det var jättekul. Och att det finns liksom ingen blooper-reel eller Nej. någonting. Det är liksom... Jag ska nog kunna bidra med någonting. Kan, kan vi försöka göra 2026 till ett bättre poddår än 2025? 2025, jo, vi släppte ett fan till knappt avsnitt liksom. Nej, men alltså, ja, okej. nu andra sidan så här, du... Du har jobbat väldigt mycket år och jag... Men alltså du, Robin. Ja. Ja, jag har jobbat väldigt mycket också. Du har bytt jobb har utbildat och utbildat mig, dig. Ja. Det är inte bara mitt del. Nej, nej, men det är det jag skulle komma till. Att jag har också gjort en väldigt stor förändring i mitt liv. Gud, det, det ja. Det har kostat väldigt mycket av min tid och min energi ja, men, framförallt. Alltså jag gör det här för att jag tycker det är kul. Jag tänker röka så länge jag tycker det är guet. Jag tänker röka så länge jag tycker det är guet. Ja, man, jag kommer aldrig krysta fram ett avsnitt. För det ja. känns inte genuint. Nej, nej, nej, nej. Så är det ju såklart. Oh, så är det, såklart. Så är det. Men nu har vi ju kommit faktiskt till... Alltså... Men, men, men vet du vad? Nu när du sa det här om... Jag vill lyssna på han, killen som snusar istället. Okay. Det är fan det finaste och mest genuina klippet som någonsin har visats på tv. Vi sexan och nian brukar ganska ofta lägga in en rejäl prilla. Det är väl närmen också. Då. Man kan man lugna ner sig snus. Också. Och sen spel, när vi spelar handboll och sånt. Och i handbollen så, spelar, så har vi snus och nästan allihopa i handbollen. <laughs> så det blev just därför i, bör i början så började man för att man var tuff och sånt där. Men sen så började man snus och nu har snusat ett helt år sedan. Men mm. mm. ja, det går fin. Ja, det. Ja. jag hoppas att snusar idag. han snusar än idag. Han snusar Herregud. Idag. Det här är han? Alltså från 70-talet Men han är en lugn människa. Han där. snusar. Varför snusar jag för? Nej, det är nerverna. Ja. Det är jävla underbart, alltså. En liten unge, 11 år ja, typ. Jag har snusat det år. Ja, jag hoppas att han snusar än idag. Kan inte någon ta reda på om han snusar än idag. Men Robin, här ja. har du ditt side track. Det där kan Ska du... jag hitta honom? Ta reda på Fråga, vem han är. Snusar du än ja. idag? Snusar du än idag? Det har varit kul faktiskt. Att ta du har på. lite Maori i dig, känner jag. Ja, kanske, jag vet inte. Ja, lite. Inte på längden i alla fall. Inte på längden och färgerna. Liksom, mm. ja. Maori var ju vår hemstad för så länge sedan. Ja, just det. Mm. Han var ju där. Det, det, var, det roliga var att de skulle göra på, på det här uppdraget Matafan, det heter, så skulle man göra um, en semesterresa för 15. 50 000, eller 500 000 kronor. Och en semester för 50 kronor. Och de hamnar då i våran hemstad när de tar för 50 kronor. Så oh, just de, ja, just det. Det är otroligt ändå. Oh, är lite det, är otroligt. Mm. det är bra reklam för våran fina Ja, oh, var det verkligen det? Kanske inte. <laughs> uh, alltså du, nu, har vi liksom, uh, nu har vi liksom gått runt elefanten så mycket. Mm. Ska vi ta årets spel? It is time. It is time. Oh. Game of the Year. Vi har valt samma spel i år. Det är så. Mm. Ja. för jag säga några bubblor bara? Ja, men kör. Jag skulle vilja höja en lans för Silent Hill F. Mm. Jag skulle vilja höja en lans för Death Stranding 2. Som jag hade väldigt trevlig stund med. Jag skulle vilja höja en lans för... Säger man höja en lans? Nej, ja, men, jag har aldrig nej, hört någon vill. säga... Okej, ja, men jag vill... <laughs> Split fiction, split fiction också, vill jag också säga. Ja, det var jättebra. Eh, men så här, det kom ett spel i år som var ohotat. Jag, jag har också en bubblare. Okay. Jag vill också bara höja en lans, ja. tydligen. Så <laughs> är dumt. Ja. Eh, för Ghost of Utah. Åh, oh, just det. Just som det. jag håller på att spela just nu. Mm. Eh... Jätteroligt mm. Jag vet att jag, jag har blivit lite besatt av det här spelet eh, Inte lika bra som årets spel Men jag tycker absolut att om ni spelade Ghost of Tsushima Så kommer ni gilla det här spelet också mm. Inte lika bra som Tsushima Nej Ska nej. jag säga ja, nej, Men eh, otroligt rolig gameplay mm. Mm. Eh, Årets spel, Filippa ja. eh, Ohotat Ohotat oh Ja. Ska jag säga Säg det Claire Obscure Expedition 33 Jo wow! men så, så, så är det Med en trogen skara på 30 man har Sandfall Interactive med Guillaume Brosch i spetsen lyckats återuppliva den RPG genre som fansen länge trodde var död och lyckats skriva om hela spelvärldens narrativ i hur man utvecklar spel men framförallt trollbundigt, alla svåra hjärtan i den melodramatiska världen i Claire Obscure. Det var länge sedan ett spel lyckades fånga mitt intresse, både i spelmekanik och handling. Men folk bevisar att de är ett namn att räkna med. Och nu vill alla vara fransmän med en röd basker, bärandes på en baguette. Merde! Ja, merde! Ah, putain. Putain. <laughs> Det kanske inte är helt uh, oväntat. Det här spelet kom från ingenstans. Jag hade helt missat det. Jag såg en trailer på jobbet i typ våras eller vad fan det var. Och sen så, jag såg några sekunder och sen så skickade jag in en förhandsbokning. Eh, och sen helt plötsligt så fick jag hem det och tänkte så här, ja, det här ska bli kul. Jag väntade några dagar med att öppna det, för jag var så här, jag är inte helt taggad än riktigt. Sen stoppade jag i det några dagar senare, en kväll och sen var jag bara helt, alltså helt golvad från första stund. Det här är faktiskt ett av mina favoritspel någonsin, skulle det visa sig. Och det är ofta jag säger det, men jag, jag verkligen menar det. Det här spelet är för mig ren magi rakt igenom. Vad som liksom började som en lite överambitiös indiehyllning till Final Fantasy och Chrono Trigger skulle visa sig utvecklas och bli någonting helt unikt. För så här... Clare Score gör egentligen ingenting nytt. Det använder sig av ett gammalt recept när det kommer till gameplay och storytelling- men presenterar det i en otroligt unik och fantasifull värld. Någonstans också någon konstnärlig, märklig hyllning till Paris av någon jävla anledning. Men gameplaymässigt så är det här bara en påminnelse om hur mycket vi saknar JRPG år 2025- men det är just kombinationen som gör det för mig En dystopisk fantasyhyllning till Paris Som vi sa Men också då att man tvingas Stå på tur och välja sina attacker I klassisk JRPG-anda Turn-based combat mm. Sen också handlingen Och den visuella presentationen Alltså karaktärer och röstgård i I mm. absolut världsklass Och jag älskade verkligen Varje sekund Av det här spelet mm. Det är Lilla bitterljuva i allt det här. Det är, jag tror faktiskt på riktigt aldrig att Sandfall kommer att kunna toppa det här. Nä. Det här är en one-trick-pony. Visst, man gör ett spel, liksom man kan göra spel som bygger på tidigare expeditioner. Om man om nu har spelat det här, så vet man att det är olika expeditioner som ges ut på olika uppdrag. Vi får spela som Expedition 33. Och vi, liksom, säger, man kan typ inte göra ett spel om en annan expedition. För man vet ju hur allting kommer att sluta sen. Eh, man kan göra ett spel i samma värld. Jag vet inte hur det skulle kännas riktigt. Eh, och storyn och allt där till är ju liksom. Storyn är liksom avslutad. Mm. Utan att spoilera, det går inte att bygga mer på det här. Tycker jag i alla fall. Det skulle vara att försöka, liksom, hela strösset på en bajskorv, att, att att göra att. Bygga, expandera den här världen mm. av, av, och vi som har spelat spelet och att vi vet precis vad jag menar den här är avslutad ja, gud ja. de behöver komma på någonting nytt ja men man måste hitta nya, helt nya byggklossar mm. och jag, jag tror att man behöver hitta man kommer behöva hitta något helt nytt att göra ett spel av en ny värld men, och jag, men jag, jag har svårt att se de skärma publiken mm. på samma sätt alltså. Nej, men det, det får vi väl se Helt enkelt. Men alltså, de förtjänar oh. verkligen all hyllning. För det här är bland det bästa jag har spelat, faktiskt. Ah, ja, ja, och jag, absolut, jag absolut. älskar att det här spelet har verkligen fått oss alla att eh, liksom omvärdera våra svar. Mm. Du vet, när du började spela det här, och du bara, det är så bra, Filippa. Alltså, du måste spela det här. Och jag satt och tittade och bara, nej, turbaserat, va? Nej, det kan inte vara så kul mm. liksom. Och varje gång jag har förklarat det här spelet För andra människor Turbaserat Nej men åh nej, det går inte nej. Du vet, och så sitter man där ändå Och man bara inser att man har haft fel hela tiden För det är så roligt Det är så beroendeframkallande De har liksom hittat den här Perfekta balansen med, äh, Alltså mellan en Rolig gameplay Mm Eh, och ett koncept som har funkat eh, ja. För det är inte eh, Det är inte hack and slash Nej, nej, nej, liksom. nej. För det blir också repetitivt det, Utan det vi liksom, har då... Vi har turbaserat Men utan att det känns som Final Fantasy 1 mm. Där vi sitter i Åtta timmar på en och samma boss. Det är, interaktivt. det är väldigt interaktivt. Fast det är turn-based. Och väldigt mycket action-orienterat ändå. Mm. Och du måste verkligen vara på alerten hela tiden. Det är inte bara spanna, spamma en knapp hela tiden. Mm. Men kronan i verket är ju hela den här fantastiska handlingen. Världen Vad är det? och berättelsen. Liksom. Vad är det som händer i Lumière? Ja. Och hela den här världen och karaktärerna som bevisar liksom att det, det handlar inte om man och kvinna. Mm. Vi, vi har inga fördomsprofileringar här utan vi har människor som står öden. på egna står på egna ben med ja. egna öden. Eh, egna liv. Det kändes så uppfriskande på något sätt mm. att spela ett spel som kändes moget. Ja, faktiskt. Det, det är Väldigt, väldigt moget. Och jag kände mm. att det var vuxet Liksom. Jag tycker att de, det, det är så jävla kul också sättet man arbetar så här cinematiskt i Katsin så grejer. Att man väljer att göra vissa. Man låter musiken ha, en, ha Framsäte i vissa scener. Och man använder sig av olika bildformat. och Man, använder viss, man gör vissa scener svartvita och man det är, så här, det är så, så här riktiga insomningar på de här digitala ansiktena man ser i ögonen hur de känner. Mm. Ja men alltså otroligt ja, men är, skickligt. Ja, ja, det är Charlie Cox, och, uh, Jennifer English alltså otroligt. Ja, det är så bra. Men, det är och, så jävla bra det här spelet. Jag älskar också att det är i en europeisk typ sekelskiftsmiljö. Uh, mm. Jag mm. älskar det. Alltså det känns jag, jag vill inte säga så här relaterbart för att jag är ju uppenbarligen inte fransman mm. eller fransk kvinna. Men vi har varit i Paris. Nu Vi har varit i Paris eh, nej, men, det är, men det är liksom eh, Gamla europeiska huvudstäder mm. liksom. Sen kan man ju inte säga det om Övriga världen, för den är ju inte nej. Den utspelar sig ju inte i ett, ett Riktigt land mm. liksom. Men jag, jag gillar den här miljön så den är det, det, är så, det enda som jag också känner så här, lite tråkigt Det är att man Jag läste liksom häromdagen redan att så här, Nu är det klart det ska bli film också Och det. Och jag blir så här, Jag blir allergisk här för att Låt det vara fint. Jag förstår att man liksom vill brancha ut och göra det här till en, liksom, till en stor eh, till en stor serie om man vill göra det till en som, som ett varumärke. Man ska göra filmer och serier och anim -serier och allt möjligt. Eller så låter man det bara vara ett bra spel. För att så här, det som jag stör mig på också, det som jag börjat störa mig på mer de senaste åren här, det är att film anses vara någonting finare när ja. ett spel blir en film. Det är så att då har det spelet nått sin ultimata status. Ja, då har det lyckats. Ja, precis då har det ja. lyckats. då ska spelet bli film med ja. finare medier. Men då ska det eller bara så... hanteras av människor som aldrig har spelat spelet, ja. till att börja med, exakt. och som bara ser vinst ja, men exakt. som så, sitt eller mål. Så, eller så säger man bara så här, man, man, kan, man kan ta med sig filmsekvenser från det här spelet till film och till kan och grejer. Så här, det här är tv-spel. Här får ni se. Så här kan tv-spelen se ut. Ja, exakt. Kanske det vore något att spela. Ja. Det behöver inte bli en film. Då, det, har, man liksom, en film, då har man missuppfattat hela syftet med det här. Ja. Kolla bara på The Witcher. Oh. TV-serien. Som bara totalt grejer. havererade. Vilket, för att ja. de hittar på egna grejer. Ja, ja, alltså, förstår du? Hur kan man ta den friheten? Till, till, till och med Henry Cavill som, som liksom var väldigt investerad i, i, i det här verket. alltså I, i ja. ursprungsverket. Och karaktären Geralt. Och sen så börjar liksom manusförfattarna skriva om handlingen och mm. narrativet. Man byter ut karaktärer och man lägger så här... Alltså jag, ska, jag ska inte vara så, men man lägger fokus på märkliga karaktärer som kanske inte... Alltså. The Witcher handlar om Geralt, Olivia och Siri. Och sen så finns det karaktärer som Jennifer... Och, och andra när ja. liksom man lägger så här. jag behöver inte gå in på det men, men, men, oh. ja. Henry Cavill sa fuck this, I'm out of here, mm. liksom. och så får Liam Hemsworth uh, hoppa in där istället den då. otacksamma uppgiften att försöka rädda det och det, ja, det kommer det ju aldrig gå så, nej, för och det är samma sak med Claire Obscure jag, jag tänker så här: det kommer inte gå att göra film av det här för det här är en, det en, en sån det blir ingen rättvis porträttering. det här är en sån personlig resa ja. som alla vi som har spelat spelet har upplevt. Det går inte att summera den resan det på två timmar. Det går inte att summera det på två timmar. Det är helt omöjligt. Är helt Och sen omöjligt. om man ska göra en tv-serie det funkar inte heller. Nej, nej, nej. Låt det bara vara, annars kommer det bli så här i billig produktion med dålig CGI. Fast, Robert Pattinson han, Edward i Twilight, Absolut. han Och. ser fan ut som, som Gustav. Piers Brosnan som Renoir. <laughs> det, det är faktiskt ganska Han ju inte alltså. en spink. Han say, ser redan ut som honom. Säg The sink som alltså Maxi från Stranger Things ja. skulle kunna spela Mael. Mael. <laughs> det är så jävla. Ja. Det är som gjort för att det ska vara. Ja, ja. ja, Absolut. Det kommer inte funka. Nej, det kommer inte funka. Nej, det kommer bli ja. dåligt. Och vi kommer sitta här om kanske fem år och grina istället ja. för att. Varför lyssnar de inte på fansen? Nej, Men i alla fall då. Och ett spel. Claire Obscure Expedition 33 wow. nu är vi inne på After Hours, Filippa uh, underhåll publiken medan jag öppnar den till Jack Daniels Coca-Cola fan, jag kommer ångra det här imorgon Und underhåll vad jag lyssnar nu vilken klass går det 3B du är liten, vad heter du? Säg sanningen och ingenting annat än sanningen. Du vet när rättigheter. Allt du säger kan användas mot dig. Va? Förnamn, tilltalsnamn, efternamn. Ebba Matilda ring. När jag för Ebba, kan du tända nu? Du förstår smörkräv. Behöver inte träna, hittar jag ändå. Vad heter du, så? du? Ebba, sa jag. Jag heter Mårten. Jaha. Precis som att du visste vem det är. Det är du, du sa det ju. Säkert att du inte visste. Att det är inte din molekona måste vara på nu? Om jag vill, men jag vill inte. Jag måste gå nu i alla fall. Hej då. Hej då, heter du? Ebba. Mm. Och jag får tala med dig och Månsten. Kaj. Nej. Kaj. Och mm. Ja, hej pappa, det är jag. Du Har ni fått nog av eh uh, Nej, men, men e Ja, nu räcker det. Okay, yes. Men jag har lite pappa skämt till dig då. okej. Okay, yes, ja. ja. Jag, jag formulerar om dem lite ja, så att det precis, blir frågor. Göra, ja, ja. Göra, ja. Varför ska man inte ligga ner och läsa i sängen? Jag vet inte. Man riskerar att vakna på fel sida. Men skrattar då för fan! <laughs> det här är inte en fråga, det här är bara en mening. Ja. Min väninna Marie har flyttat till England, så nu kallar jag henne Britt-Marie. britt Mary. britt Mary. Det här då. Jag är ingen expert på fransk mytologi, men jag för mig att deras åskgud heter Tor de France. <laughs> <laughs> ja, det är fan sämst alltså. Nej, för fan. Ska vi ta och damma av lyssnarnas topp fem? Är det att damma av? Det här jag. är att damma av. Vi ja. avslutar 2025 med lyssnarnas topp fem. Det var så jag tänkte. Ja. Lite ja. eh, Okej, okay. är du redo? alltså? Ja, men ja, eh, det, här, det här känns högtidligt. Ja, det är lite högtidligt. Ja Men då, då ja. vi skålar först då. Ja. Och sen säger jag så här också samtidigt när jag ändå skålar, säger vi så här jag lusten. Skål. Skål. Jag ska hitta Skål. nya knappar. Jag, jag är trött på... Jag ska hitta nya knappar 2026. Det kommer bli bra grejer. Du kan ju ta den här. Jag är 41. Jag är, 41. Jag är ingenjör. Vi ska, vi ska göra om hela soundboarden till pappan i Ebba Bara citat från pappan i Ebba och Didrik. Och Mårten. Ja. Och Mårten. Jag vet! Jag vet var du bor, ah, det är så jävla rok. Ja. Um, Ebba Räng. Ebba Matilde <laughs> Räng. Ja, ingen vet att du är här. <laughs> jag stänger in den fikfall. Ah, ja. Okej. Okay, uh, så här är det. då. Lyssnarna. Jag gjorde en omröstning på Discord, på Instagram, på Facebook. Och bad våra lyssnare att komma med sin topp 5 bästa tv-spel genom tiderna. Mm. Fem platser. På plats nummer fem så är det en, två, tre, fyra, fem, sex stycken spel som fick lika många poäng. Oj. Sen är det plats ett till fyra är överlägsna i antalet röster. Okej. Okay. Men plats fem då som delas av ett, ett, ett antal spel så var det liksom exakt lika många poäng. Jag räknade om och räknade om och räknade mm. om. Ja. Men vänta, skulle alla människor varje individ ja ranka fem spel. Mm. Okej. Okay. Mm. Och varje spel som nämndes fick ett poäng. Ja, jag förstår. Mm. Då är Så jag med. På plats nummer fem, delad femte plats. Uh. The Last of Us. Ja. Uh. Silent Hill 2. Uh. Super Mario World. Uh. Skyrim. Uh. Legend of Zelda Ocarina uh. of Time. Uh och Claire Obscure Expedition 33. Oj, oj. Det tyckte jag var lite... Här, alltså så här väldigt brett men jag tycker ja. det är rimligt. Men rimligt. tänk dig, alltså spel som typ så här, alltså titaner mm. som Silent Hill 2, mm. The Last of Us, Skyrim, Zelda och Reign mm. of Time. Ja. Och så var Claire Obscure. Mm. Ja, men det är, det, är det, ju där. Det tycker jag det är starkt. Alltså. Det, är, det är fint. Det är, fint va? det är på och, plats, och, och samtidigt, alltså Vi blandar både RPG- med klassisk Super Nintendo. Mm. Eh, mys. Mm. Med ren skräck. Exakt. Ja. Det, det är fint. Ja. Men också liksom urretro. Ja. Med lite så här. Blandat med. Nytt. Lite. Alltså det lästa av oss är ju inte retro. Men det är ju Nej. liksom inte ett nytt spel heller. Alltså det är ju den här mellangenerationen. liksom. Ja. Jag satt och spelade Gears of War nyligen på. Playstation 5. Det var en konstig mening, men det är faktiskt helt sant. Och då var det så här Är Gears of War till Xbox 360 retro? Mm. För att om ett år, då fyller det spelet 20 år. Ja. Då måste det ju vara retro. Ja, men Snart, jag vet inte. Ska vi räkna som med bilar då behöver vi 30 år. då blir de men jag, tror, jag tror att det finns någon form av regel som säger att tv-spel är 20 år innan det liksom är retro. Okej, okay, så att på plats fem Legend of Zelda Ocarina of Time mm. Claire Obscure Expedition 33 mm. Skyrim mm. Super Mario World mm. Silent Hill 2 och wow. The Last of Us Bra spel ja. allihopa <laughs> På plats nummer fyra Ja Chrono Trigger Oj, nämen. Fjärde plats Väldigt högt upp på listan faktiskt. Oj, oj, oj. Mm. Det är det är... så många som har spelat det alltså? För det jag tror tycker. Jag. Ja, ja. Och det är ett spel som i alla fall, oavsett om det är många som har spelat det eller inte så är det ett spel som uppenbarligen har lämnat ett intryck. Många av våra lyssnare har spelat det ja, ja, ja. uppenbarligen. Absolut. Och man märker ju också att de spel som vi har spelat i podden har attraherat en viss typ av publik. Ja, såklart. Jo, men så är det ju. Mm. För att vi har gjort avsnitt om i stort sett alla spel som har nämnts på, ja. på, på topp. Förutom top Skyrim. Ja, förutom Skyrim. Ja. Kommer jag, jag började handa. spela Skyrim rätt nyligen. ja men du... Jag spelade faktiskt... Är inte. Nej, men jag ska börja spela Skyrim. Det är faktiskt på riktigt den här gången. Vet jag... du vad? Det är mitt nyårslöfte. Jag ska spela Skyrim. 2006. Skyrim och se en film med mig. Ja, och så spelar spela Skyrim. Spela Witcher 3 istället. Nej, jag, jag, jag gillar inte det här med svärden. Jag fattar inte det. Men jag, är det för svårt för dig? Men jag gillar inte det. Vill säga, oh, ni ska bara olja in, men du ska använda det här svärdet. Men du nu, behöver jämma. inte olja in ditt svärd. Det är bara som en extra grej. Jag kör ett tutorial jag känner mig helt förlorad. Men kära. Jag är helt förlorad. Det är inte Dark Souls. Nej, men nästa. Nej. Nej. Plats fyra, Kono Trigger. Det är därför du inte spelade Ghost of Tsushima heller. Okej, okay, kanske. Men jo, kanske. men Ghost of Tsushima tyckte jag ju om. Jag, ja, jag är sugen på det att det är, igen. det är ju inte Hack and Slash. Nej, men nej, men det är lite mer liksom, strategisk det är lite, strid. Liksom, ja. så här. Men jag gillar ju jag gillar miljöerna. Är det för svårt för dig? Nej, det är det inte. Men jag jag, så det, det är ju med, med The Witcher att det är... Jag, jag har haft svårt för helt fantasy. Men typ, ta typ Claire of Score. Det är liksom inte helt fantasy. Det är inte det för det är liksom en blandning av modern ja, ja, ja. teknik mm. och gammal alltså, a -ja. a. det är det här när det bara är drakar. Alltså, mm. jag, jag tycker det, det blir tråkigt efter ett tag. Okay. Plats nummer tre går till Final Fantasy sju. <håll> ja. Mm. Mm. Tredje plats. Ja. Det är ändå värt. Ja. Absolut. Alltså ja, det, mm. ja. Mm. Jag börjar känna så här att det var väldigt länge sedan jag spelade Final Fantasy 7. Ja, du dags för jag spelar det Jag gång, måste göra det igen. Och, en gång om året. Och nu ska jag säga någonting. Jag måste verkligen omvärdera om det verkligen förtjänar plats nummer ja. ett för mig. Alltså jag laddar ju inför Final Fantasy 7 Reborn. Men du kan inte sätta det på första plats. Men lyssna nu. Final Fantasy 7 Reborn släpps 2027. Jag är dundertaggad mm. på det. Jag ska spela om remake och rebirth innan jag spelar Reborn. Waste of time. Spela Nej. Skyrim istället. Nej, men vi, oh. <laughs> okay. Plats nummer tre i alla fall. Uh, Final Fantasy 7. Mm. Jag, jag, jag trodde på riktigt att Final Fantasy 9 skulle Aha. vara högre. Men den, den kommer inte att på listan. Nej. Den är här nere någonstans på listan. Men okay. inte, inte topp fem. Nej. Plats nummer två går till Super Metroid. Metroid. Oj! Jajamän! Jag, jag är köper ändå... det. Men jag är lite förvånad. Ja. Alltså jag, att jag den jag är så det. högt upp på listan. Ja, men det, alltså det, det är ett spel som... Så här, jag, jag, jag, jag tror att det här spelet sitter så djupt rotat för att det har det, det känns så liksom läskigt ja. och, och så här otäckt och främmande för man, så här, som vi pratade om när vi gjorde avsnitt om Super Metroid, mm. att man känner sig så ensam Absolut, men jag tror också att det är väldigt, det är avgörande att du spelade det som liten Ja Nej, alltså, nej, nej jag tror faktiskt inte det, det tror jag. jag tror att om du spelar idag så kommer du nog fatta grejen alltså. Men alltså jag spelade du idag ja. Om man säger så ja. Det är, det, det är otroligt är du bra Du är du också. Jo jag vet ja. Men det är otroligt bra Det är nog, det kan vara på topp 10 Det är nog det, det snyggaste att spelar på Super inte Nintendo to... Det är absolut det snyggaste att spela på Super Nintendo ja. Det är jag, ja. det är ingen tvekan om saken Men det kanske inte är topp 5 Liksom Mm. Jo, det, ja, det, för, för det, ja, i min det värld svårt. så är det topp mm. 10 i alla fall. Det, mm. det, det, är, det är faktiskt. Det är ett helt magiskt spel. Mm. Och just det här att man känner sig så ensam med att miljön när du är i Meridia och den här mm. musiken. Och, oh, du vet, att det, den jag, musiken. Jag, jag säger det. Den där upplevelsen får du inte i många spel. Nej. Speciellt inte spel till Super Nintendo. Nej, men jag vet. Alltså, du jag, jag, jag, håller ja. jag håller med. Men när jag håller med. nu kommer jag... till Spökskeppet. Det är så, mm. så, så jävla bra spel Alltså mm. Men går bra. det typ att, är det bättre än typ så här Ellie och Joels relation? I men det, det beror ju på liksom vad, du, vad du väljer att titta på. Liksom. Mm. Ja, ja, ja men jag, jag vet. Men det I slutändan så handlar det liksom om vad, vad man känner själv liksom mm. i kroppen. Och sen kan ju vissa liksom. också så här, tänka så här, vilket av spelen har jag lättast att spela? Ja, exakt, I stunden, exakt, och då kanske är det lättast att ta upp ett Super Nintendo-spel än att starta ja. en helt ny resa Ja, alltså, jag älskar det Last av oss. Men jag har ju spelat eh, Super Metroid tio gånger mer. Ja. Liksom. Men det behöver inte betyda att du tycker att det är ett bättre spel. Absolut eller? inte. I slutändan. Ja. Är det. Nej, men det, det är många faktorer som spelar in, helt enkelt. Vilket är då Parry Pixlars lyssnares absoluta favoritspel genom alla tider? Men alltså, jag kan inte har du någon nu? kvalificerad gissning? Nej, men så här. Mm. Vi har ju sagt Zelda eller hur? Mm. Breath of the Wild och nej, Ocarina, Ocarina, of Ocarina of Time har vi sagt. Ocarina of Time och Breath of the Wild. Nej. nej. Då kan den vara en deltagare. Zelda, Breath of the Wild. Ja, mm, kanske. Mm. Eh, nej men det måste ju vara typ Super Mario, nånting. Virket. Eh, Tre typ. Mario det är, trea, ja. ja men det, det är ju liksom klassiker. Är det är det du gissar på. Men, nej, det måste vara Legend of Zelda. Pixlars lyssnares ja. efter alltså hundratals ja. hundratals medröster. Ja. Polypix/lyssnares absoluta favoritspel ja. genom tiderna är ja. The Legend of Zelda A Link to the Past. Ja, men såklart. till Super Nintendo. Ja, det var fint. Väldigt fint. Det är ändå ett spel som jag tycker platsar på nummer ett. Ja, men det tycker jag. Jag, jag tycker det förtjänar. För jag, jag, jag har alltid slagit ett slag för, dragit en lans för, som man säger. Eh, som jag säger. För, för Link's Awakening och jag har alltid gillat Breath of, Breath of the Wild och sådär. Men nu när jag spelade om jag Link to the Pastret nyligen så mm. bara, det här det är ju väldigt bra. Och jag Ja, för mig så, det läskaste för mig när jag spelar Link to the Past att jag får hemlängtan till till, till en plats som inte finns. Och en till en tid ja. som inte längre finns. Jo, men så kan jag tänka mig att det är. Men jag, jag tänker också så här: Link to the Past är ett perfekt exempel på ett spel som kombinerar och balanserar det här det klassiska. Mm. Alltså om du ska nämna ett spel. Som är ditt favoritspel Det är ju så många faktorer du ska ha med i mm. Alltså du, du har ju spelat De här gamla klassikerna Som du inte vill glömma bort Bara för att de har gått och blivit gamla mm. Förstår du? Mm. Men du vill ju samtidigt ha ett spel Som faktiskt är spelbart Roligt, underhållande Bra gameplay Ja du vill inte välja ett gammalt spel Du vill inte mm. välja liksom så här Tetris Bara för att det är Tetris Förstår du? Du, vill, mm. du måste ju kunna Och Link to the Past är ju en bra Kombo ja, ja, Av det de är, grejerna absolut, absolut. Det är en klassiker, lika mycket som det faktiskt är Skitkul att spela här. Ja, det är det, det är det Jag tycker att det, det är ett, uh, välförtjänt, en välförtjänt En uh, plats. plats. Väldigt bra listat Tycker jag Ja, det tycker mm. jag också Ja, alltså jag vill ju göra en Lyssnarnas topp 5 för att jag har gjort En, en egen lista På mina topp 100 Favoritspel eh, Och det kommer bli En Patreon-exklusiv grej För stunden Kanske släpps det i det normala flödet längre fram, vi får se i alla fall, eh, så är det som så att jag har gjort en lista med mina topp 100 favoritspel. Och jag motiverar varför de är mina topp 100 favoritspel. Det kommer vara 10 avsnitt som släpps på Patreon så fort jag är färdig. Jag jobbar för fullt på det där. Robins topp 100-lista. Eh, som kommer. Och jag, jag, jag kommer göra så många människor förbannade <laughs> när de lyssnar på det, där. det här, Men det är min lista. Det finns spel där som, som, som borde vara med på allas topp 100. Som inte är det. Min lista. Det undgår inte någon att det är min lista. Nej. Det är... Folk har respekt jag för det. Jag tror att det kommer att bli jag bra. Faktiskt. Eh, alltså, Filippa, med det sagt. så alltså, Tack för ytterligare ett poddår. vet inte hur länge vi har gjort det här nu. Är det 13 år? Det blir 13 år, ja. Det sjukt. Mm. Och ändå så är det bara typ 200 avsnitt. Typ. Ja, <laughs> det är, alltså, ja, det är bara, ja. Jag har inte lyftat på, alltså, på de gamla avsnitten på. Jag, jag har inte tid längre, såklart. Jag lyssnar inte på dem längre. Nej. Um, inte men, jag men, det är fortfarande kul att göra det här. Och jag hoppas att vi kan lägga undan lite mer tid 2026 på att göra ännu mer. Mm. Faktiskt. Jag, ja, jag, jag Jag med. tycker att det här är kul. 2026, Filippa, vi ska prata om animefilmer. ska vi göra. Vi ska Tack. göra ett bara anime. Alltså Bra. lång anime långfilmer. Ett sidequest med Ett sidequest anime. Jag, anime har, jag är redan klar med anteckningarna. Ja. Så det är bara väntar på att spelas in. Yes. Mm. Vi ska dessutom spela mer retrospel. Det kommer att bli lite fler sidequests. Det kommer att bli mm. lite udda sidequests också. Som jag tror kommer röra sig utanför lite det vi har gjort tidigare i Paripixlar. Såklart kommer alltid fokus att vara på tv-spel. Och givetvis. kanske Kommer Robin spela något av vilket fel. <laughs> kanske. Kanske Den som lever, den som lever på se. Ja, ja. eh, tills dess ser ni. Gå in på patreon.com och så pixlar. där finns det en massa skoj som inte finns här på grund av olika anledningar. Mm. Ni kanske har märkt att vi inte har så mycket musik avsnitt längre, och det är för att eh, de blir helt enkelt bortblockade. Mm. Eh, när vi har copyright skyddad musik så. Det är inte alla plattformar som accepterar citaträtt och hit och dit så att Det blir, det blir, det blir jättebökigt Därför har vi inte så mycket musikspecialer längre. Mm. Det finns på Patreon däremot. Och där är det bara att bli medlem. Det kostar 50 kronor i månaden. Du kan bli medlem en månad, lyssna på allting och sen avsluta ditt medlemskap. Mm. Hur enkelt som helst. Där finns ju, jag har gjort en sagostund till Final Fantasy 4. Hela spelet som en saga med musik och ljudeffekter och allting. Uh, jag har dessutom gjort Robins Spelmysterier. Det finns en massa musikavsnitt där. Vi pratar hårdrock och metal. Det finns hur mycket som helst på Patreon. Jag lovar dig att det är värt 50 spänn för att gå in och lyssna på det göttiga arkivet vi har där. Mm. Uh, och sen så kan du gå på paripixlar.se för att gå med i våran Discord. Discord har varit lite död 2025. Kanske får den en uppsving med lite nya människor som dyker in där. Mm. Uh, och ni, vi tycker verkligen på riktigt att det är svinkul att mail. Så att skicka oss gärna ett mail på podcast Ja. Det var allt, tror jag. Jag tror det. Du har bockat av Discord-mailen. Ja. Alltså allt. 2025 är jag bockat, till och med. 2025 25, är jag bockat. Ja. Jag tycker vi avslutar det här avsnittet, Filippa. Men jag ska säga så här återigen. Tack för att du ville göra det här med mig. Ja, det var det jag ville säga. Ja. Tack Robin. <laughs> när man får en syl i vädret. Ja, men jag snackar på här. Oh, är, helt jag det. älskar att göra det här. Jag älskar oh. att göra det här så mycket. Jag tycker det är så himmaroligt. Jag är hoppas kul. du tycker det också. Lite grann i alla fall. Ja, när jag får en syl <laughs> i vädret. Så absolut. Jag tycker att det är väldigt kul att göra det med dig. Och det är kul att få skapa en produkt som förhoppningsvis våra lyssnare tycker om också. Den här podden kommer att leva vidare för alltid. Det kommer alltid finnas. Förhoppningsvis. Internet. Även om vi slutar göra avsnitt så kommer det alltid finnas. Mm. mm. Jag vill också slå ett slag hörni. Videospelsmagasinet finns att köpa. Snart finns volym 3 ute. Jag lovar er att ni kommer älska det. Jag har skrivit artiklar idag. Skrivit artiklar idag. Nej, det är dags att avsluta det här året nu. Nu skiter vi i det här. Vi ska lyssna på det här. Till seger. Helena, Bergs, Helena Bergström ska räkna ner 2025. Ring. klockan. Ring. Har du hört det här? Och se. krankhet vike. Det här är en klassisk då, det dagas. Liksom, här. Släktet fram i styrka går. Men det händer någonting här snart. Ring ut. Ring ut det tusen krigets år. Och ring in den tusen åra fredens rike. Tio. 9 Två. Mm. Ett. Nej! Godt nytt år! Nej! <skratt> Hej. till oh, alla nej. lyssnare där ute. Oh. Gott nytt år på gott er. Gott nytt år! Tack I för att ni har varit med oss 2025. Ja, tack för att ni har varit med Tack Tack till dig också, Philippa, för att du tack står ute med Tack så mycket, Robin. Nu säger vi tack och natt. Ja, det gör Pus vi. Puss på er. Pus er. Hej! Gott nytt år! Gott nytt år! Nej, äh, vi måste lyssna på det en gång till. En gång till måste vi lyssna på det. Nio, två, ett, nej, gått, nej. Tio, nio, två, nej. Helena Bergström är heter hon som gråter i varje film.